Аудіокниги українською від студії «Калідор». Дякую вам, друзі, за кожну вашу підписку, вподобайку, за кожен коментар та донат. Української має бути більше. Роберт Гайнлайн. Зоряний десант. Розділ 12. Деякі хлопці вважають, що в нас тут ясельки для новонароджених. Так от, це не так, зрозуміло? Вислів, що приписується одному героїчному капралу, який командував біля стін Трої. 1194 рік до нашої ери. Наш корабель Роджер Янг один загін мобільної піхоти заповнював щерть, а ось сторожовий міг нести шість таких загонів, і ще залишилося б місце. Відсіки від стрілу могли пропустити всі шість загонів водночас і відразу ж бути готовими робити наступний викид, якби на кораблі перебувало стільки ж десантників. Отож, в принципі, це було би можливо. Тільки при подвійному завантаженні нам довелося б харчуватися у дві зміни і спати в гамаках розвішаних по всіх приміщеннях та заощаджувати воду і час від часу просити сусіда забрати лікоть або ж з твого обличчя. Тому я був радий, що під час мого стажування сторожовий – не ходив на операції з подвійним навантаженням. Сторожовий мав гарну швидкість для перекидання великих з'єднань десантників майже в будь-яке місце освоєного багами Всесвіту. Пірнаючи у простір Черненкова, Сторожовий покривав 46 світлових років за 6 тижнів. З іншого боку, цей корабель, розрахований на 6 десантних загонів, не йшов в жодне порівняння із пасажирським лайнером Такі кораблі, як сторожовий, стали певним компромісом між бойовими частинами Між мобільною піхотою з одного боку і флотом з іншого Піхота, звісно, віддавала перевагу розрахованим на один загін корветам типу Роджера Янга Вони давали можливість гнучкого керування військами але з іншого боку, якби армія пішла на поводову флоту, то нас возили б на транспортах, які вміщували щонайменше полк. Адже для того, аби обслуговувати маленький корвет, потрібно майже стільки ж флотських офіцерів, скільки і для величезного лайнера. Ну, на лайнері, звісно, потрібно було би більше господарських працівників. Але цим можуть зайнятися і солдати. Так вважали флотські. Все одно, на думку флотських, ми тільки й те робимо, що спимо, їмо і любовно поліруємо зброю. Насправді, флотські налаштовані були іще більш рішуче. Вони вважають, що армія застаріла і взагалі має бути скасована. Флот ніколи не висловлював цієї думки офіційно – але досить зайти у будь-який бар на Санткорі і порозмовляти із першим ліпшим флотським офіцером, коли він вже добряче назюзюкався. Тоді ви й почуєте всю правду на їх думку по повній програмі. Вони впевнені, що самі можуть вести будь-яку війну і навіть виграти її. Флот, мовляв, посилає своїх людей, займає планету, а далі вже справа дипломатичного корпусу. Я охоче визнаю, що за допомогою новітніх бомб можна перетворити будь-яку планету на пару. Ніколи не бачив такого подібного, але цілком вірю. Що ж, нехай на їх думку я пережиток минулого. Але я себе таким абсолютно не відчуваю і твердо знаю. Наші хлопці у змозі зробити те, що жодному найрозпрекраснішому кораблю не під силу. Якщо уряду, зрештою, наші послуги більше не знадобляться, нас повідомлять. Хоча я цілком припускаю, що у цій суперечці немає абсолютно правої сторони, не можна, наприклад, стати маршалом, не маючи досвіду командування полком піхоти або ж великим кораблем. Саме тому. Спершу треба робити кар'єру у мобільній піхоті, а потім отримувати звання офіцера флоту. Думаю, маленький Берді мріяв саме про це. Або спочатку попрацювати астронавігатором, а вже потім пройти через табір кюр'є і так далі. Кому в якій послідовності більше подобається? До думки людини, яка зробила або те, або інше, «Я завжди прислухаюся із граничною повагою». Як і більшість транспортів, сторожовий був кораблем зі змішаним екіпажем. Найдивовижнішим спершу було те, що мені дозволяли тепер проходити у головні відсіки на північ від перегородки номер 30. Стінка, що відгороджувала жіночі відсіки від чоловічих, не обов'язково носила цей номер, але ми... За давньою традицією, на всіх змішаних кораблях називали її саме так – перегородка номер 30. Відразу за нею розташовувалася кают-компанія, а далі йшла жіноча половина. На сторожовому кают-компанія слугувала для жінок також їдельнею і місцем відпочинку. Кімната відпочинку офіцерів-чоловіків називалася картковою і розташовувалась на південь від переборки номер 30. Окрім цілком очевидного факту, що для здійснення наших викидів і повернення десанту потрібні відмінні пілоти чи та й жінки, була інша вагома причина призначення на транспорти жінок. Це сприяло... Зміцненню духу десантників. Спробуйте уявити собі стан людини, яка із рідного корабля викинута на незнайому планету, а там, наприкінці шляху, на неї не чекає нічого, окрім каліцтва і можливої несподіваної смерті. Як зберегти в цій людині віру і мужність? Як зробити, аби вона від викиду до викиду вчилася долати себе? Долати свій страх Єдиний вихід, аби вона постійно бачила перед собою живий ідеал Уособлення того трепетного життя, яке потребує захисту Того життя, заради якого він йде у бій Останнє, що чує десантник перед викидом І, можливо, останні слова, які він чує в житті Це... Жіночий голос, який бажає йому успіху. Того, хто скаже, що не має жодного значення, по-моєму, не можна назвати людиною. На сторожовому працювало 15 офіцерів флоту, 8 жінок і 7 чоловіків, а також 8 офіцерів мобільної піхоти, включно зі мною. Не буду стверджувати, що пішов в кадетський корпус тільки для того, аби потрапити за перегородку номер 30. Але з іншого боку, можливість їсти за одним столом із леді гріла моє серце значно більше, ніж будь-яка надбавка до зарплати. Президентом за обіднім столом була командир корабля. Віце-президентом – мій бос». Такий статус капітана ґрунтувався не на званні, ще три флотських офіцери цілком дорівнювали йому. Але в ударній групі йому зобов'язані були підкорятися усі, крім, звичайно ж, командира корабля. Наші шість загонів становили дві роти і значилися як окремий батальйон. Капітан Блекстоун командував ротою Де і одночас... Всім батальйоном, але наш, окремий, був тільки частиною звичайного великого батальйону. Офіційно його очолював майор Ксера, який на той час разом із ротами А і Б перебував на точно такому ж як сторожовий кораблі «Нормандія». Майор командував нами, коли весь великий батальйон з'єднувався для спільного викиду. Блекстоун відсилав Ксері доповіді і отримував від нього інструкції, але, по-моєму, більшу частину питань він вирішував безпосередньо із командуванням флоту, із штабом дивізії мобільної піхоти і начальством бази на Сандкорі. В армії, що складається із сотень кораблів, розкиданих по Всесвіту на відстані багатьох світлових років, Адміністративний устрій не може бути простим і бездоганним, і долина Фордж, і Роджер Янг і Сторожовий входили до складу одного підрозділу: Третій полк Улюбленці долі, першої дивізії Поларі з мобільної піхоти. Під час проведення операції Дім Багів із розрізнених підрозділів зібрали два батальйони і сформували наш третій полк. Але що таке наш полк, я тоді не відчув. Все, що я бачив того дня, це бідний сержант Бамбургер і незліченні полчища бахів. Важко у це повірити, але у світових війнах ХХ століття для того, аби забезпечити бойову активність 10 тисяч солдатів, потрібно було 70 тисяч осіб. Не можна не визнати, що флот потрібен, аби доставляти мобільну піхоту до місця призначення. Але навіть на невеличкому корветі особовий склад піхоти втричі перевершує кількість флотських. Звичайно, нас обслуговують і цивільні, адже відсотків 10 мобільної піхоти зазвичай перебуває на відпочинку. Ну і нарешті, Невелика кількість найкращих офіцерів та сержантів, які викладають у навчальних таборах і природньо не можуть брати участь у бойових діях. Якщо хтось із мобільної піхоти зайнявся канцелярською роботою, то можете бути певні, у нього не вистачає руки, ноги або є якесь інше каліцтво. Це люди які відмовляються звільнятися із армії. Вони ніколи не допустять, аби здоровий десантник займався якимись папірцями або іншою роботою, яка не вимагає стільки фізичних, скільки духовних сил. Та все ж, незважаючи на це, мобільна піхота постійно, постійно відчуває нестачу у людях. А тим паче у час, коли йде війна. Тому у нас так дбайливо ставляться до кожного, хто виявив себе солдатом на ділі. Мобільна піхота – це найменша в історії людства армія, якщо судити за кількістю населення, яке вона охороняє. Десантника не можна затягнути на службу силоміць, не можна найняти за гроші і не можна силою втримати на службі, якщо він захоче піти. Десантник ніколи не намагається отримати безпечну і легку роботу. Будь-який салага, який уже почав розуміти, що таке мобільна піхота, завжди підкине начальству декілька причин, що пояснюють, чому він не може на даний момент займатися прибиранням або ж допомагати кухареві. Це давня, здається, прадавня солдатська традиція, і начальство про неї теж знає, хоча й не подає виду. Зате жоден десантник ніколи в житті не стане ухилятися від небезпечної роботи. Тому що будь-який рядовий, сідаючи у капсулу, знає, в мобільній піхоті кожен від генерала до рядового у цей момент робить те ж саме. На відстані багатьох парсеків наступного дня або за декілька годин це неважливо. Важливий принцип. У десант ідуть всі. Саме тому, що б'ється кожен, мобільна піхота обходиться доволі малою кількістю офіцерів. У мобільній піхоті жоден офіцер не сидить без діла. Кожен обов'язково командує яким-небудь підрозділом. Офіцери становлять всього 3% від особового складу. І це все, що потрібно мобільній піхоті. Тим більше, що вона використовує своїх офіцерів не зовсім стандартним способом. На практиці дуже багато офіцерів носять декілька фуражок водночас. Війна створює надто багато вакансій. Саме тому навіть у командира загону Є свій особистий штаб-загоновий сержант. Лейтенант у цій ситуації ще може обійтися без сержанта, і як, в принципі, і сержант без нього. Але для генерала штаб просто необхідний. Занадто багато роботи, аби вмістити її в одній голові. Генералу потрібна велика група планування і невелика група бойової підтримки. Через брак офіцерів командири підрозділів на генеральському флагмані заразом складають і групу планування. Тому їх підбирають із найкращих фахівців з математичної логіки. Але коли приходить час, вони б'ються на чолі своїх підрозділів. Кожен. Генерал іде в десант в оточенні кількох офіцерів. Це весь його оперативний штаб, який допомагає йому командувати боєм. Плюс невелика команда добірних десантників, аби командувачу не докучали неввічливі тубільці. Найчастіше цим хлопцям дійсно вдається генерала захистити. Починаючи з роти, всі командири мають заступників. Вірніш, повинні мати. Тому що на справі доводиться обходитися без них. І тим самим величезне навантаження, звичайно ж, падає на плечі сержантів. Так, мобільна піхота обходиться лише трьома відсотками офіцерів, тоді як у давнину їх кількість в армії доходила до 10-15, а в окремих випадках навіть 20%. Зараз це здається казкою, але так було у 20 столітті. Лише тільки гадати, що ж це за армія така, де офіцерів більше, ніж капралів, а сержантів більше, ніж рядових. Хоча, що тут гадати з іншого боку? Ці армії були приречені на поразку. Принаймні, так вчить історія. Ті армії були більше схожі на цивільні організації, звичайне збіговисько бюрократів, Більша частина яких ніколи й не знала, що таке поле бою. Чим, на вашу думку, займалися ті офіцери, які не були зобов'язані підіймати солдатів за собою в атаку? Звичайно ж, сілякою дурнею. Працівники офіцерських клубів, офіцери-вихователі, офіцери з фізичної підготовки – Офіцери-політінформатори, офіцери із транспорту, офіцери-юристи, офіцери-священники, помічники священників і так далі і в такому ж стилі. Одним словом, варто було тільки вигадати посаду, як на неї негайно знаходився офіцер. Або ж цей процес був зворотнім. З'являлась людина із офіцерським званням, і для неї Негайно вигадували будь-яку посаду У нас не так В мобільній піхоті офіцер займається всім А в одній із найбільших армій 20-го століття Дійшло до того, що справжні бойові офіцери Носили спеціальні відзнаки, аби відокремлювати себе Від орди нероб, які теплесенько влаштувалися Брак офіцерів із плином війни ставав дедалі більшим, адже відсоток втрат серед них був найвищим, а у мобільній піхоті офіцерський патент не дають лише для заповнення наявної вакансії. У середньому ж кожен полк новобранців постачає приблизно однакову кількість десантників, що придатні для подальшого просування по службі. І збільшення набору у кадетський корпус – Означало би зниження якості командування. Для керівництва бойовими підрозділами на сторожовому було потрібно 13 офіцерів, 6 командирів загонів, 2 командири роти, 2 їх заступники і командир окремого батальйону із заступником та ад'ютантом. Але офіцерів, по факту, було тільки 6. Ну і ще я. Я потрапив у розпорядження лейтенанта Сільви, але він вибув до шпиталю якраз того дня, коли я з'явився на кораблі. Як мені сказали, лейтенанта здолала якась незрозуміла лихоманка, але відсутність командира зовсім не означала, що я повинен прийняти командування його загоном. Тимчасового третього лейтенанта ніколи не будуть вважати справжнім офіцером. «Капітан Блекстоун міг перевести мене під керівництво лейтенанта Байона, а загоном Сільви командував би його сержант. Ну або Блекстоун міг би за бажання, як ми вже казали, вдягнути собі третій кашкет. Насправді ж він не став обирати між цими варіантами і зробив і те, і інше. Формально?» Він призначив мене командиром першого загону, а тоді найкращого сержанта «Пантер» зробив своїм батальйонним сержантом, а свого батальйонного сержанта відправив у перший загін. Потім, без зайвих церемоній, він пояснив мені, «Офіційно командиром загону буду рахуватися я, а ось командувати буде він сам і його сержант». Але час минав, і я намагався поводити себе більш незалежно. Зрештою, мені дозволили йти в десант командиром загону. Але я розумів, одного слова сержанта було би достатньо, аби від мене лишилося мокре місце. Та з іншого боку, це мене влаштовувало. Це був мій загін, тому що я йшов із ним у десант. І тому... Я відразу взяв на себе максимум обов'язків. Якби у мене щось не вийшло, то чим раніше мене б відрахували, тим краще було би для всіх. Але вочевидь через брак досвіду я замість того, аби раціонально розподіляти обов'язки, проводив із десантниками весь свій вільний час. Так тривало приблизно тиждень, а потім мене викликав до себе капітан Блекстоун. Наша розмова... Відбувалася у його кабінеті. Може, ти поясниш мені, чим займався весь цей тиждень, синку? Я пробурмотів, що намагаюся якнайкраще підготувати загін до наступного десанту. Так? Тоді мушу тебе розчарувати. Поки що все у тебе виходить навпаки. Невже ти не відчуваєш, що лізеш не в свою справу? Ти їх розбурхуєш. Перетворюєш на осине гніздо. Для чого, питається, я дав тобі найкращого на всьому флоті сержанта? Рухайся до своєї кабіни і не висовуйся. Найкраще, знаєш, прив'яжи себе до стільця чи до ліжка. А коли пролунає сигнал «готуватися до висадки», сержант передасть тобі загін. Він буде налагоджений, налаштований, як концертний рояль. І ще одне. «Мені не потрібен на борту офіцер, який нагадує застебнутого на всі гудзики кадета. Викинь тут дурну звичку говорити про мене у третій особі. Залиш її для генералів або, у крайньому випадку, для капітана корабля. Офіцер має бути впевненим у собі без всіх цих викрутасів. Просто розслабся, синку». «Так, сер. Щоб я це, твоє сер, чув востаннє. І припини вище сіпатися, коли бачиш старшого за званням. Кинь цю дурну звичку. Що за похмурий вираз обличчя? Відразу згадуєш кадетський корпус. Тому посміхайся. Так, с... Тобто, окей. Ну, от так же краще. Тепер... «Притулись до перегородки! Почешися! Позіхни! Відчуй себе салагою! Молодим!» «Я спробував!» Капітан Блекстоун критично глянув на мене. «Ну, ти потренуйся, гаразд? Офіцер не повинен виглядати переляканим або напруженим. Це погано діє на підлеглих. Ну, а зараз, Джані. Можеш сказати, чого твій загін потребує. І не будь дріб'язковим. Мені не цікаво, у кого зі стіної шафи раптом зникли шкарпетки. Я гарячково міркував. Хм. Можливо, ви вже знаєте, що лейтенант Сільва збирався представити Брамбі на сержанта. Так, я про це знаю. А твоя думка яка? Ну, якщо... Дивитися по документах, то він уже два місяці, як ходить у десант командиром групи. Його дії всі оцінюють дуже добре. Я питаю про вашу власну думку, містер. Але, прошу вибачення, я жодного разу не був із ним у справі, тому не можу мати чіткої думки. На кораблі кожен може бути гарним солдатом. Однак, наскільки я розумію, він... Він уже надто довго виконує функції сержанта, щоби просто прибрати його, а над групою поставити когось іншого. Я гадаю, новий шеврон має з'явитися у нього до того, як ми підемо у десант. Або, Або його варто перевести в інший підрозділ, коли ми повернемося. Причому за такої ситуації, що швидше його переведуть, то краще». Капітан похитав головою. «Аж надто ти щедрий, як я подивлюсь, містер, третій лейтенант. Роздаєш моїх чорних гвардійців наліво й направо?» Я відчув, що червонію. «Але я не наполягаю. Це... це єдине слабке місце у загоні. Брамбі слід підвищити або перевести. Я не хочу, аби він повертався до своїх капральських обов'язків» а хтось інший перестрибнув через його голову. Він скисне і слабке місце перетвориться на діру. Ви самі знаєте, чим це загрожує у десанті. Якщо ж не можна нашити ще один шеврон, то віддайте його краще у департамент кадрів на базі. Тоді він не буде принижений і отримає шанс стати сержантом хоча й в іншій команді, замість того, аби скніти тут». Правда? Капітан перепитав якось напів'єхидно, але, незважаючи на його тон, обличчя було спокійним. Браво! А тепер, після такого майстерно проведеного аналізу, застосуйно свої дедуктивні здібності і поясни, чому ж лейтенант Сільва не перевів Брамбі три тижні тому, коли ми спокійнісінько сиділи на Сандкорі. Я задумався. Найкращий час для переведення десантника в іншу частину – це наступна жмить після того, як ти вирішив це зробити. Принаймні, так казали підручники. Я поставив питання. А в той час лейтенант Сільва вже був хворий, капітане? Ні. І для мене все стало на свої місця. Капітане. Я рекомендую негайно представити Брамбі до сержантського звання. Він звів брови. Хвилину тому ти вважав його слабким місцем? Не зовсім так, Се... Е, не зовсім так. Я сказав, що потрібно якнайшвидше обирати, або жодне, або інше. Я тільки не знав, що обрати. Але тепер я знаю. Продовжуй. «Я знаю, що лейтенант Сільва – чудовий офіцер, адже він залишив мені прекрасний загін. Тепер далі. Гарний офіцер, якщо навіть і не бажає чогось підвищення через, ну, загалом через якусь е, причину, не обов'язково довіряє свої сумніви паперу. Але в цьому разі, якби він не хотів робити Брамбі сержантом, то мав позбутися капрала. За самої першої можливості. Однак Сільва цього не зробив. Саме тому я вважаю, що варто рекомендувати Брамбі. Я помовчав і додав. І все ж таки я не розумію, чому не можна було зробити все три тижні тому. Брамбі іще на відпочинку отримав би третій шеврон. Капітан Блекстоун... Раптом посміхнувся. Ти підійшов у своєму слідстві до найголовнішого. Це не обов'язково знати стажеру, але хай уже. Відкрию тобі один із наших маленьких секретів. Запам'ятай, синку, поки триває війна, ніколи не пропонуй свою людину на підвищення перед тим, як повернутися на базу. Але... але чому, капітане? Ти сам казав, якби ми не хотіли підвищувати Брамбі, то треба було б послати його у розпорядження департаменту кадрів. Але саме туди він і потрапив би, якби його представили до сержантського звання тоді, три тижні тому. Ти просто не уявляєш, які ці хлопці із департаменту охочі до сержантів. Верного сержанта зараз цінують не менш, ніж офіцера, а деяких, можливо, і більше. Ти візьми, погортай для інтересу запити із бази. І сам побачиш, у нас уже давненько лежить вимога на двох сержантів. І лише тому, що колишнього сержанта направили в кадетський корпус, а місце командира однієї з груп вже давно порожнє, я міг їм відмовляти. Блекстоун скорчив гримасу. «У війні свої жорстокі правила, синку. З одного боку, ті хлопці у департаменті теж начебто свої. Вони хочуть забрати у мене сержанта, аби передати його такому ж, як я, капітану мобільної піхоти. Але я насамперед повинен думати про свій батальйон. Іншого виходу у мене немає». Він витягнув із папки два аркуші паперу. Ось! Один із аркушів був заявою від лейтенанта Сільви до капітана. Сільва рекомендував Брамбі у сержанти. Заява була написана місяць тому. Інший папір виявився сержантським патентом, що був виписаний на ім'я Брамбі. І виписаний він був наступного дня після того, як ми залишили Сандкор. Такий вихід із ситуації тебе влаштовує? О, так! Ще пак, звичайно! Я чекав, що ти вкажеш на це слабке місце у своєму загоні. І я задоволений, що ти потрапив точно у ціль. Хоча і не повністю. Грамотний офіцер міг би зрозуміти, що до чого і без моїх підказок. Для цього треба ще трішки поритися у паперах і розібратися у загальному стані справ батальйону. Але непогано. Всякому разі ти набув досвіду. Тепер ось що. Напиши мені точно таку ж саму заяву, як писав Сільва, але підстав вчорашнє число. Потім скажи сержанту Загону, щоб він від твого імені передав Брамбі що ти рекомендуєш його до третьої нашивки. Коли Брамбі прийде до мене, я скажу, що обидва його офіцери незалежно один від одного порекомендували його у сержанти. Гадаю, така характеристика піде йому тільки на користь. Наступні два тижні я був зайнятий по саму горлянку. Навіть у таборі кюр'є я не відчував таких навантажень. 10 годин на день у збройовій на посаді механіка. Але ж ніхто мене не звільняв від курсу математики. Тому після ланчу я справно вирушав до капітана Йоргенсена, яка із плином часом не тільки не зменшувала, а схоже збільшувала свою вимогливість. На їжу лишалося приблизно півтори години на день, плюс необхідний догляд за собою поголитися, прийняти душ і нарешті. Пришити гудзик до форми. Вартова служба, паради, інспекції. Мінімум роботи із загоном година. І все це постійно. Крім того, я був іще Джорджем. У кожному відділі є свій Джордж. Це наймолодший із офіцерів, на кого звалюють усі так звані другорядні навантаження. заняття гімнастикою, цензуру пошти, суддівство на спортивних змаганнях, чергування у їдальній тощо. До мене Джорджем був і ржавий Грехем. Потім він із радістю передав цю хех, посаду мені. Втім, задоволена посмішка сповзла з його обличчя, коли я зажадав інвентаризації всього того майна, за яке я тепер маю відповідати. Він негайно почав зі мною сперечатися і крижаним тоном заявив, що якщо я не вірю справжньому офіцеру на слово, то мені доведеться підкоритися його наказу. Я зі свого боку також вперся. І сказав, аби він виклав свій наказ письмово, причому у двох примірниках. Один собі, а копію я передам командиру. В цю мить іржавий відступив. Навіть другий лейтенант не настільки дурний, аби віддавати такий наказ письмово. Сутичка не принесла мені задоволення. Із Грехемом я ділив кімнату. До того ж, він був моїм інструктором з математики. Але менше з тим інвентаризацію ми все ж таки провели. Лейтенант Воррен пробурчав щось стосовно тупого педантизму, але сейф відкрив і дав перевірити всю документацію. Капітан Блекстоун... Відкрив сейф без коментарів, тому я не розумів, схвалює він таку мою пунктуальність чи ні. І з документами все було гаразд, а ось деяких речей не вистачало. Бідний Грегем. Він приймав справи від свого попередника, абсолютно не перераховуючи, а запитати тепер не було у кого. Той хлопець давно вже загинув. Іржавий провів безсонну ніч і, присягаюся я теж, а вранці пішов до Блекстоуна і розповів йому все. Бликий для початку показав йому, де зимою траки, а потім пройшовся по реєстру відсутнього і більшу частину списав як загублене у бою. У результаті всіх цих дій Іржавий відбувся позбавленням тижневої платні. Втім, позбувся він не тільки платні, але й ненависного для нього статусу Джорджа. Хоча не всі турботи, які випадали на долю Джорджа, були такі вже важкі. Жодного разу не збирали трибунал, там де Джордж зазвичай мусив виконувати обов'язки обвинувачувача. У гарних підрозділах трибуналів просто не буває. Поки корабель йшов у просторі Черненкова, не потрібно було перевіряти пошту, вона просто не приходила. Проведення занять з гімнастики я делегував в Брамбі. Годівля теж була завжди відмінною, тому я лише затверджував меню і знімав пробу, зрідка зазираючи на кухню. Були невеличкі плюси. Можна було після десятигодинної метушні у Забігти до кухаря і отримати для себе та інших механіків сандвичі. І все ж таки, навантаження Джорджа забирало до двох годин на день. Надто вже тих обов'язків було багато. Ну, а тепер підсумуємо все до громади, аби ви розуміли, наскільки я був зайнятий. Десять годин у зброярні, три – на математику, півтори години – на їжу. Одна на особисті потреби година роботи із загоном, дві години як Джордж, і нарешті вісім годин сну. Перерахуйте ще раз, разом виходить двадцять половиною годин. На жаль, розклад на кораблі ґрунтувався не на Сандкорській добі, яка становить двадцять п'ять годин. Щойно ми залишали базу. Відразу ж переходили на земний стандарт Отож, єдиним резервом лишався сон І саме його я і скорочував Одного разу о першій годині ночі, коли я сидів у каюті Намагаючись пробитися крізь нетрі чергового завдання із математики Туди увійшов капітан Блекстоун «Невже твій сержант не може зайнятися папірцями?» Він взяв зі столу декілька листків і зазирнув. «А, ха -ха, розумію. Рухайся до ліжка. Але, капітане, хоча ні. Присядь на нахвильку. Мені треба порозмовляти із тобою. Я жодного разу не бачив, аби ти сидів ввечері тут у цій каюті». «Ти завжди в своїй кімнаті сидиш за столом, а коли весь загін лягає, ти переходиш сюди. Що відбувається?» uh, «Розумієте, капітане, мені... мені здається, я не справляюся». «Всім завжди не вистачає часу. Як в тебе справи у зброярні?» «По-моєму, добре. Гадаю, ми стигнемо». «Я теж так гадаю. верніш навіть знаю». «Послухай на мене, синку. Справ у тебе багато, але треба обирати найважливішу. На мій погляд, у тебе два головних завдання. Перше – підготувати до десанту спорядження загону. І ти це робиш. Про сам загін можеш не турбуватися, я тобі вже казав. А друге завдання – не менш важливе. Підготуватися до десанту самому. І ось тут, мені здається, в тебе не все гаразд. Я буду готовий, капітане. Дурня! Ти абсолютно закинув фізичну підготовку і з кожним днем спиш все менше і менше. І при цьому ти мені стверджуєш, що будеш готовий до викиду. Але ж тобі доведеться відповідати у десанті не лише за себе, а за весь загін. Повір, це дуже непросто. Отож... З завтрашнього ранку займешся фізичною підготовкою за посиленим комплексом. О пів на дванадцяту відбій, без жодних винятків. Якщо трапиться так, що ти не зможеш заснути, звернешся до лікаря. Це наказ. Так, сер. Я почувався так, ніби потрапив у капкан. І все ж таки, я знайшов у собі сили і нахабності вичавити. Але... Я все-таки не впевнений, капітане, що зможу лягати о пів на дванадцяту і при цьому все встигну. Значить, не будеш встигати. Я казав тобі, потрібно навчитися виділяти головне. А ну ж бо, розкажи, на що у тебе йде час? Я розповів. Він хмикнув. Так я й думав. Він перебрав аркуші на столі. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, звісно, ти маєш готуватися до іспитів. Але так надриватися перед десантом? Так, але я думав, думав. Цього моменту ти звільняєшся від всіх інших дурниць. Всю зворотню дорогу будеш займатися математикою, якщо лишимося живі. І запам'ятай, ніколи нічого не доб'єшся, поки не навчишся визначати, що для тебе «У цю мить найголовніше. А зараз... Слухай команду! Кроком рушу ліжко!» Через тиждень ми вийшли із простору Чернянкова у наміченому місці, загальмували і обмінялися сигналами з іншими кораблями, котрі вже прийшли туди. Нам передали короткий план бою. Він був схожий на рукопис Роману «Середньої величини». Отже, всі ролі у цьому романі були розподілені. Виявилося, що десантуватися цього разу ми будемо, немов мамусині синочки, у шлюбках. Цього разу ми обходились без капсул. Наші частини вже тримали плацдарм на поверхні планети. Підрозділи 2, 3 і 5 дивізій мобільної піхоти спустилися на планету і взяли на себе придушення проти повітряної оборони багів. Здавалося, наша мета не варта докладених зусиль. Планета була меншою за Землю, а сила тяжіння становила лише 0,7 земної. Її поверхню майже суцільно вкривали холодний арктичний океан і скелі. Мінімум флори і фауни. Повітрям планети не можна було дихати довго. В ньому містилося надто багато озону та закису азоту. Єдиний континент був не більшим за нашу Австралію, а у океані стерчали дрібні всі скелями острівці. Загалом, для того, аби освоїти цю планету, варто було би витратити аж надто багато зусиль. На мій погляд, шкурка вичинки не варта. Але слава Богу! Ця планета була не потрібна нам для колонізації. Ми прийшли тому, що сюди з'явилися баги. А з'явилися вони, на думку Генерального штабу, не просто так. Як вважали у штабі, на планеті П знаходилася ще недобудована військова база супротивника. Проти кого вона мала діяти, думаю, пояснювати не треба. Оскільки планета сама по собі жодної цінності не становила, найпростішим було б скористатися з можливостей одного флоту. Вони могли б і без нашої участі знищити цей нещасний сфероїд і зробити його непридатним до проживання будь кого. Але у нашого командування народилася інша ідея. Майбутня операція кваліфікувалася як рейд. Можливо, здасться дивним називати рейдом операцію, в якій задіяні сотні кораблів і тисячі людей. Тим більше, що значній частині флоту доводилося у цей час тримати в напрузі інші сили багів, відволікаючи їх і не даючи можливості допомогти планеті П. Але при всьому тому нашому командуванню не можна було б дорікнути у нерозважливості. Такий широкий рейд Мав багато у чому визначити, хто ж виграє війну. Байдуже, коли це відбудеться за рік чи років за 30. Вся справа у принципі. Нам необхідно було дізнатися якомога більше про психологію багів. Ми мали знати, чи потрібно для перемоги знищувати усіх багів в галактиці. А чи можна все ж таки налагодити контакт і встановити з ними мир? Ми не знали, тому що розуміли їх не краще, ніж розуміємо земних термітів. Для того, аби вивчити їх психологію, необхідно було поспілкуватися із ними, розкрити мотиви їхньої діяльності і зрозуміти, чому вони б'ються проти нас і за яких умов битися припинять. Для цього корпусу наших військових психологів потрібні були полонені. Найлегше було зловити багів робітників, але їх робітник, як виявилося, мало відрізнявся від комахи, яка слідує тільки інстинкту. За певної вправності вдавалося зловити і воїна, але з'ясовувалось, що без диригента ці воїни точнісінько такі ж ідіоти, як і робітники. Хоча цей досвід не був намарним. Завдяки затриманню воїнів Наші вчені дізналися дуже важливі речі. У результаті, наприклад, було вигадано той самий важкий газ, який не смертельний для нас і абсолютно вбивчий для багів. Детальне вивчення їхньої біохімії дало змогу у короткі терміни створювати нові види зброї. Але для того, аби зрозуміти, чому вони б'ються із нами, Необхідні були представники касти інтелектуалів. До того ж, ми сподівалися, що таких полонених можна буде обміняти на наших хлопців. Досі жоден бах-інтелектуал не потраплявся нам до рук живим. Або ми вичищали, як на Шеолі, всю планету до дна, і на ній не лишалося жодного живого бага, або, що бувало частіше – Хлопці спускалися за диригентами у їх дірки, але назад ніхто ніколи не повертався. Багато найкращих десантників загинули саме так. Ще більше піхоти гинуло через неможливість піднятися з планети. Команда залишалася на планеті через те, що її корабель або кораблі Знищувалися супротивником на орбіті. Що ж чекало тоді десант? У більшості випадків гинули всі до останнього. Хлопці билися доти, доки в скафандрах зберігалася енергія, а потім баги брали вціліли голими руками. Від наших нових союзників з кінь ми дізналися, що багато десантників перебувають у полоні сотні, а можливо навіть. «Тисячі наших хлопців». Розвідка стверджувала, що полонених наймовірніше вже перевезли на Клендату. Баги, безумовно, були зацікавлені у полонених не менш за нас. Судячи з усього, вони розуміли нас іще менше, ніж ми їх. Розділена на індивідуальності раса, яка вміє будувати міста, зоряні кораблі, вміє воювати, була для мурашиного співтовариства – і ще більшою загадкою, аніж їх мурашини співтовариство для нас. Одним словом, ми прагнули, якщо буде така можливість, визволити наших хлопців. За жорстокими і бездушними законами Всесвіту, саме у цьому й була наша головна слабкість. Цілком можливо, що раса, яка абсолютно не дбає про порятунок свого індивідуума, повинна звільнити простір Всесвіту від слабшої, яка побудована на гуманних принципах. У скінів гуманність виявлялася набагато меншою мірою, а у багів, схоже, такий недолік був відсутній зовсім. Ніхто й ніколи не бачив, аби один баг приходив на допомогу іншому, навіть пораненому. Їхні підрозділи були чудово скоординовані, але... Вони легко лишали гинути будь-яку кількість своїх воїнів, коли розуміли, що в них немає жодної потреби. Що казати, ми поводилися абсолютно по-іншому. Напевно, так просто влаштовані всі люди. В газетах ви могли читати заголовки. Двоє загинули, намагаючись врятувати дитину, котра тонула. Якщо людина губилася в горах, Сотні вирушали на пошуки і часто бувало, декотрі з них гинули самі. Це не блискучі з точки зору арифметики результати, але як же ми можемо зректися принципів гуманізму? Вони пронизують весь наш фольклор, усі земні релігії і всю літературу. В основі нашої цивілізації лежить переконання, що коли одній людині потрібна допомога, Інші ніколи не будуть вираховувати, оскільки їм ця допомога обійдеться. Це слабкість? Та ні. Це єдина сила, яка допомагає нам зберігатися у просторах галактики. Але слабкість – це чи сила? Але баги жили за іншими принципами. А тому шанси повернення наших полонених були мізерно малими. Однак, це ще як подивитися. З іншого боку, у їх мурашиному співтоваристві деякі касти цінувалися набагато більше за інших. Принаймні, на це сподівалися наші психологи. Якби ж ми могли захопити бага інтелектуала живим і неушкодженим, у нас цілком могли з'явитися шанси на обмін. А якщо раптом захопити їх королеву? Яка обмінна ціна, королеви? Полк мобільної піхоти? А може більше? Цього не знав ніхто. План бою наказував нам захопити саме цих аристократів, багів інтелектуалів і їх королев, і зробити це за будь-яку ціну. Операція «Аристократія» мала ще й третю мету. Виробити метод, як спускатися в нори, як виколупувати звідти багів і як перемагати, не застосовуючи зброї тотального знищення. Десантники перевершували багів воїнів на поверхні планети. Наш флот теж поступово починав домагатися переваги, але ми виявлялися абсолютно безпорадними, коли спускалися у їхні тунелі. Отож, завдяки цьому третьому завданню, навіть якби у подальшому не вдалося обміняти аристократію багів на наших, то для проведення цієї операції були доволі вагомі причини. Ця планета П ставала своєрідним полігоном, тестом, перевіркою у бойових умовах нашої здатності віднайти засоби для повної і... Абсолютної перемоги. Короткий план було прочитано кожному десантнику і повторено під час гіпнотичної підготовки. Нам дали зрозуміти, операція «Аристократія» може допомогти визволити наших друзів із жахливого полону. І водночас ми знали, що нині на планеті П людей немає. Вона жодного разу іще не зазнавала нападу. Тому навіть найзавзятіші не повинні були рватися під землю, аби власноруч рятувати товаришів, а заодно заробити медаль можливо, на додачу до похоронки своїм домашнім. Ми розуміли це просто чергове полювання на бахів, але полювання. Підкріплене цього разу величезною концентрацією сил і новими способами ведення бою. Ми збиралися чистити цю планету немов цибулину, шкірка за шкіркою, поки не стане зрозуміло, що жодного баха на ній немає. На першому етапі флот пройшовся по всіх дрібних островах і заодно по незаселеній частині континенту, перетворивши їх на каток з радіоактивного скла. Командування подбало і щодо нашого тилу. Флот організував постійний патруль на підступах до навколо планетної орбіти. Бойові кораблі охороняли нас із тилу і ескортували транспорти. Флотська розвідка стежила за тим, аби баги не вилазили зі своїх нір і не турбували нас. Така можливість Нехай навіть і невелика все ж таки існувала, навіть після проведення операції «Каток». Перед Чорною гвардією Блекстоуна план ставив порівняно просте завдання – підтримка і охорона головної місії, контакт із сусідніми підрозділами мобільної піхоти та знищення будь-якого бага, що наважиться показати свою огидну, мерзенну голову на поверхні. За сприятливих умов дозволялося поглиблення операції на зайнятій території. Приземлення було незвично комфортним. З планети не було жодного опору. Я вивів загін із шлюбки і повів до місця призначення рисю, тобто майже на межі потужності скафандрів. Блекстоун помчав вперед іще швидше, аби зустрітися із командиром роти, якого він мав замінити, і з'ясувати обстановку, вірніш, визначити розміри займаної нами території. Він скакав до горизонту немов заєць із реактивними двигунами на задніх лапах. Я послав Кунха із його першою групою зайняти передні кути моєї території. Потім наказав сержантові загону вирушати до наших лівих сусідів – де мали розташовуватися частини п'ятого полку. Наш третій полк мав зайняти ділянку у 300 миль завдовжки і 80 завширшки. Мені дістався город 40 на 17 на лівому фланзі полку. Позаду нас стояли пантери. Праворуч загін лейтенанта Корошена. За ним і ржавий зі своїми хлопцями». Наш перший полк уже замінив полк 5-ї дивізії. Став ліворуч і трохи попереду нас. Попереду, стилу, праворуч, ліворуч – це позначення, звісно, умовні, але план передбачав вельми жорстку регламентацію позицій. Дані з попереднім розташуванням частин вводилися у програми комп'ютерів-скафандрів, які, безумовно, полегшували офіцерам управління військами та контроль за кожною людиною. Лінії фронту, як такої, не існувало. Була територія, яку треба було зайняти. Наскільки я міг судити, бойові дії велися зараз тільки на нашому, правому фланзі. Недалеко, всього за 200 миль, мав розташовуватися другий загін роти Джі другого батальйону і третього полку, більш відомий як Шибайголови. Хоча... Із такою ж впевненості можна було би стверджувати, що Шибайголови зараз воюють звідси на відстані 40 світлових років. Із тактичних причин розміщення бойових підрозділів ніколи не збігалося із офіційною схемою. Усе, що я знав із плану, це декілька рядків про якийсь другий батальйон праворуч від нас у тилу хлопців із Нормандії. Але цей другий батальйон Міг бути з таким же успіхом із будь-якої іншої дивізії Маршал грає із генштабом у шахи, не питаючи в пішаків, де саме їм хотілося би стояти Втім, розмірковувати про Шибайголів було ніколи Мені тут вистачало турбот і як лейтенанту Чорної Гвардії Із загоном поки що все було нормально він був цілим і неушкодженим, як на найгостиннішій із планет, як на Санткорі. Але треба було іще багато що зробити до того, як Кунха зі своєю групою дістанеться найдальшого кута моєї ділянки. Я був зобов'язаний знайти командира загону, який займав ділянку до мене, відзначити кути отриманого мною городу, і ідентифікувати їх для командирів відділень та груп, встановити контакти з командирами восьми сусідніх загонів, п'ять з яких уже мали би бути на місці з п'ятого та першого полків, а три інші – Корошон із Чорної Гвардії, а також Байон і Сукарно із Пантер, які мій тільки розгорталися. І нарешті я мав якнайшвидше розставити своїх людей по позиціях. Останнє потрібно було виконати якраз у першу чергу. Друга група на чолі із Брамбі розташовувалася на лівому фланзі. Кунхе попереду і трохи лівіше. Решта груп займали територію між ними. Таке стандартне розгортання на позиції ми уже не раз відпрацьовували на кораблі. Весь час ми намагалися впоратися із завданням якнайшвидше. Я промовив у мікрофон. «Кунха! Брамбі! Розвертайте своїх! Використовуйте сержантський канал зв'язку!» «Перший прийнято!» «Другий прийнято!» – почулися їх голоси. «Командири відділень! Наглядайте за новачками! Тут міг лишитися хто-небудь із херовимів, і я не хотів би, аби наші невинні новобранці гинули від рук своїх же хлопців». Я переключився на особистий канал зв'язку. Сержанте, ти намацав кого-небудь ліворуч? Так, сер. Вони бачать мене, а я бачу їх. Добре. Я щось не можу засікти сигнал від якірного маяка. Я теж, сер. Гаразд. Попередь командирів відділень. Хто там ближче? Гюс? Нехай спробує встановити новий маяк, якщо старого немає. Я був стривожений. Ніхто із третього і п'ятого полків чомусь не подбав про сигнальний маяк. Його потрібно було встановити у дуже важливій точці, у лівому передньому кутку моєї ділянки, де сходилися позиції трьох полків. Але гадати не було ані часу, ані сенсу. Тому я продовжував. «В крайньому разі рванеш до маяка сам. Розберешся на місці». «Так, сер, почувся голос. «По-моєму, це недалеко від мене. Всього миль дванадцять. Чудово! Я поки що відключаюся, сержанте. Спробую знайти свого попередника. Від нього теж жодних сигналів, як завжди все переплутали. Знайду тебе пізніше. Удачі, містер Ріко!» І я помчав. Я помчав вперед на максимальній швидкості, водночас підключившись до офіцерського каналу зв'язку. «Херовими Чанга, відповідайте! Херовими Чанга, відповідайте! Ви чуєте мене? Відповідайте!» Мені було дуже потрібно переговорити із командиром загону, який займав цю ділянку до нас. І зовсім не для того, аби обмінятися із ним люб'язностями. Швидше навпаки, те, що я побачив, Мені абсолютно не сподобалося. Схоже, що початковий план про легке захоплення переважаючими силами невеликої недобудованої бази багів був аж занадто оптимістичним. Або ж чорній гвардії Блекстоуна дісталась найважча ділянка. І ще вилазячи із шлюбки, я помітив півдюжини скафандрів, що валялися на землі. Вони були порожні або із мертвими десантниками всередині. По-друге, дисплей мого тактичного радара показував вельми непривабливу картину. Більшість моїх хлопців юрмилися біля місця приземлення. Менша частина загону просувалася в вглиб ділянки, але ніякої системи у цьому просуванні я не бачив. Я відповідав за 680 квадратних миль ворожої території, і вкрай важливо було отримати всю інформацію про цю територію до того, як загін повністю на ній розгорнеться. План бою цього разу передбачав зовсім нову тактичну доктрину, яка обіцяла, як на мене, тільки зайві ускладнення. Згідно цього плану, ми не повинні були підходити до тунелів багів у притул і не закривати їх, як ми звикли, за допомогою невеличких бомб. Блекстоун повідомив мені про нову доктрину так, наче це його самого осяяла така геніальна думка. Але я дуже сильно сумніваюся, що вона йому подобалася. Як, власне, і мені. Тактика була простою і логічною. Якщо тільки не шкодувати втрат, треба дозволити багам вилазити на поверхню і нищити їх на горі. Не потрібно бомбити їхні дірки і пускати в них газ. Навпаки, нехай вони безперешкодно лізуть нагору. Зате, за якийсь день, два, а можливо тиждень, якщо сили у нас дійсно переважаючі, вони припинять вилазити. У відділі планування Генштабу підрахували. Побий мене грім, якщо я знаю, як вони це рахували. Так от, згідно їх розрахунків, Баги припинять опір на поверхні планети після того, як втратять від 70 до 90% своїх воїнів. І тут же ми почнемо здирати шкірки із планети, проникаючи дедалі глибше вниз і знищуючи на своєму шляху решту вцілілих воїнів та намагаючись роздобути когось із аристократів. Ми знали навіть, як вони виглядають. Нам показували фотографії мертвих представників цієї касти. Було очевидно, що вони майже не пересуваються. До їх здоровенних тіл було прикріплено чисто декоративні ніжки. Ну а королеву багів поки що побачити не вдавалося нікому. Щоправда, хлопці із біологічного корпусу накидали декілька можливих Дружніх, так би мовити, шаржів Це були доволі неприємні на вигляд монстри За вбільшки із добрячого коня І за висновком тих же біологів Абсолютно нерухомі Звичайно, окрім інтелектуалів і королев Могли існувати й інші аристократи Але нам було не до нюансів Так чи інакше, завдання лишалося тим самим викорювати багів назовні, знищувати їх, а потім хапати живцем тих, хто залишиться. Прекрасний план і дуже-дуже логічний. Шкода, що тільки на папері. Для мене ж цей план означав, що моєму загону доведеться тримати сотні квадратних кілометрів території із відкритими норами. І кожну таку нору від якої можна було чекати будь-якої капості, доведеться тримати у полі зору. А ось якщо цих нірок виявиться занадто багато, припустімо, я можу випадково засипати декілька штук, аби хлопці могли впоратися і рештою. Рядовий у звичайному скафандрі здатено обороняти значну площу, але під спеціальним наглядом він може тримати тільки одну точку, аж ніяк не більше Тим часом я просунувся на декілька миль, обігнавши свою першу групу Водночас із цим я викликав на зв'язок командира херовимів, Потім спробував будь-кого із офіцерів Потім просто передавав позивні сторожового Але ніхто не відгукнувся Зрештою відповів мій власний начальник. «Джоні, що ти лементуєш на всю галактику? Замовкни і відповідай загальним переговорним каналом. Я почав пояснювати йому ситуацію, але Блекстон обірвав мене і сказав, аби я більше не шукав командира Херовимів у своєму квадраті. І решту офіцерів, мовляв, теж. «Можливо, хтось із сержантів і лишився живий». Але лінію командування у Херовимів було зруйновано повністю. Крім капітана Чанга, в операції брали участь ще три його офіцери. З них поки що знайшли тільки одного. Це був мій однокашник Мойс, і Блекстоун якраз намагався щось із нього витягти. Але АБ Мойс не був цінним джерелом інформації. Коли я приєднався до їх розмови і назвав себе «Абе» вирішив, що я його батальйонний командир і почав задихаючись розповідати те, що встиг побачити. Розповідав він із нудною прискіпливістю відеомагнітофона, але користі із його інформації не було практично жодної. Нарешті Блекстоун перервав його і наказав мені діяти, виходячи із обстановки». «Забудь про план! Ситуацію уявляєш, тому будь на і не зволікай!» «Окей, бос!» – відповів я і рвонув на максимальній швидкості через весь свій город до найвіддаленішого кута, де мав стояти якірний маяк. На льоту я порухом голови увімкнув власний канал зв'язку. «Сержанте!» «Так що там стосовно цього дідькового маяка?» «Тут ні до його ставити, сар! Свіженький кратер, масштаб шість одиниць!» «Я присвиснув про себе. У такому кратері може загубитися навіть наш сторожовий!» «Це була одна із улюблених штучок багів, яку вони використовували, коли самі перебували під землею. І це були гігантські міни!» Адже ракети вони пускали тільки із кораблів. Але якщо хтось перебував поруч біля вибуху такої міни, він отримував шок від струсу. Вибухова хвиля нас доганяла навіть у повітрі, порушуючи роботу гіроскопів і виводячи із ладу скафандр. Але я ніколи, ніколи навіть на фото не бачив кратер більший за чотири одиниці. Теоретично вважалося, що вони не можуть влаштовувати надто великих вибухів через острах зашкодити власним підземним оселям. Ну і ось тобі, в черговий раз теорія крихко розбилася об практику. «Спробуй встановити тимчасовий маяк», – сказав я, – «і повідом командирю відділень та груп». «Я вже зробив це, сер, Кут 110. Ви можете зловити його, якщо візьмете 3-3-5 із того місця, де зараз перебуваєте. Його голос звучав спокійно, немов у сержанта-інструктора на навчаннях. Я виявив сигнал на дисплеї над лівою бровою. Один довгий, два коротких. Окей, я бачу, що Кунха із своєю групою вже майже розгорнулися. Візьми їх, і нехай вони контролюють кратер. Брамбі, доведеться посунутися на чотири милі в глиб, аби прикривати їх. Говорячи це, я з тривогою думав, що тепер на кожну мою людину доведеться по 14 квадратних миль. Ну а якщо намазувати це масло на бутерброди ще тонше, то, можливо, й по сімнадцять. А багу, для того, аби вилізти на поверхню, потрібна дірка всього лишень 5 футів завширшки. «Кратер дуже гарячий?» – запитав я. «Дно жовто-червоне. Я не спускався у нього, сер. Тримайся від нього якнайдалі. Я перевірю сам. Пізніше.» Незахищену людину жовто-червоний кратер, звісно, уб'є. Але ось десантник у скафандрі може там деякий час протриматися. «Скажи, найду, що мене цікавлять дві речі» рухи у самому кратері і шуми навколо нього. Ми ніколи не пошлемо солдатів туди, де вони схоплять вбивчу дозу радіації. Але от баги вони своїх можуть надіслати, якщо вважатимуть це доцільним. І ще передай найду ощо, що, сказав я. Нехай Малан і Вьорк підійдуть до краю кратера і встановлять прослуховувачі. І нехай Найт доповідає про все мені. Я маю на увазі тобі і мені». «Так, сер, почув я голос сержанта, а потім він додав. «Можна мені зробити припущення?» «Звичайно, і не треба питати щоразу дозволу». Наувер спокійно впорається із іншою частиною першого відділення. «Сержант Кунха?» може із групою вирушити в кратер, а Найт тоді буде стежити біля його краю. За якусь секунду я зрозумів, що він має на увазі. Найд став капралом зовсім нещодавно і ще ніколи не керував групою у бою. Дійсно, нерозумно було посилати його в епіцентр, можливо, найнебезпечнішого місця на нашій ділянці. Сержант хотів доручити Найду «Набагато легшу справу». Мене зацікавило, а чи знає він, про що я зараз думаю. У його скафандрі, як у сержанта батальйону, на відміну від мого був іще один канал зв'язку. Особистий зв'язок із капітаном Блекстоуном. Блекі міг бути уже в курсі всього і слухати нас через цей самий канал. Ясно, що сержант не згоден з моєю диспозицією загону. Якщо я зараз не дослухаюся його поради, то за секунду цілком можу почути у наушниках голос капітана Блекстоуна. І він скаже «Сержанте, приймайте командування загоном! Містер Ріко, ви звільнені від командування!» Але чорт забирай! Капрал, якому не дають командувати групою – це не справжній капрал. Та й командир загону, який ніби маріонетка просто повторює всі порухи свого керівника, повнісінький нуль. Порожній командирський скафандр. Я недовго вдавався до цих болісних роздумів. Ці думки промайнули в моїй голові буквально за мить, і я майже без паузи відповів. «Сержанте, я не збираюся посилати капрала». Займатися дурницями, придатними для новобранця А з сержанта робити квочкою над чотирма рядовими Але, я, здається, ясно, сказав, жорстко увірвав я його Потрібно, аби чергові у кратері змінювалися через годину і ще одне Необхідно якомога швидше здійснити патрульний огляд всієї нашої ділянки Командири груп повинні засікти кожен тунель бахів і подавати від нього сигнал командиру відділення. Так, аби у командирів відділень, сержанта загону і командира загону склалася карта місцезнаходження кожної дірки на нашій території. Якщо їх не так багато, будемо дивитися за кожною. Якщо ж кількість велика, я вирішу потім, що робити. Так, сер. Почувся голос сержанта Далі другий етап, продовжував я Повільніший і ретельніший патрульний обхід ділянки Пошук тих дірок, що були пропущені першого разу Помічники командирів груп на цьому етапі Нехай використовують радари, інфрабачення та іншу техніку Командири груп повинні отримати сигнали Про розташування кожної своєї людини не пропускайте і чужі сигнали. На ділянці можуть бути поранені із херовимів. Але нікому не допомагати без мого наказу. Насамперед, ми маємо з'ясувати ситуацію із багами. Так, сер. Є щось іще? – запитав я. Тільки одне, – відповів він. Я думаю, що в групах можна використовувати техніку... Уже під час першого огляду. Гаразд, погодився я. Нехай так. У його пропозиції був сенс. Температура на поверхні планети була набагато нижчою від тієї, яку підтримували баги у своїх тунелях. Тому на екрані інфравізора навіть закамуфльована нора буде виглядати як гейзер. Я кинув погляд на дисплей. Кунха з хлопцями майже біля мети. Починайте парад. Добре, сер. Відбій. Я перемкнувся на загальний канал зв'язку і, продовжуючи рухатися до кратера, слухав, як сержант втілює наш план. Одну групу він послав до кратера, а дві, які лишилися, розкидав, аби так сяк заповнити належну нам площу. Друге відділення. Уже почало патрульний огляд ділянки. Сержант виконав все із чудовою чіткістю і без зайвих слів. «Напевно, у мене б так не вийшло». Підслуховував я неспроста. Дуже хотів дізнатися, чи виникнуть при перестановці тертя у групах. Але нічого такого не виявилося. Кунха і Брамбі виконали наказ мовчки, а капрали втручалися тільки тоді, коли групам дійсно потрібно було зробити новий маневр. Помічники командирів передавали уточнювальні координати, а рядові взагалі мовчали. Я чув у наушниках важке дихання 50 осіб. І воно раптом нагадало мені шум морського прибою. Блекстоун мав рацію. Цей загін був налаштований як справжній концертний рояль. Вони мене насправді не потребували. Я міг спокійнісінько вирушати геть, а загін працював би й далі як годинник. Я не був до кінця впевнений, що мав рацію у суперечці з сержантом і не відправив Кулхас сторожити кратер зверху. Якщо раптом щось трапиться, а двоє новобранців біля краю ями нічого не зможуть зробити, то всі виправдання, мовляв, я вчинив за інструкцією не будуть вартувати і ламаного шеляга. Що я можу сказати? Так, я відправив людей на загибель, але я зробив це за всіма правилами. Мені захотілося у цю мить дізнатись, а чи немає випадково ушибай голів Раджака вакантного місця для сержанта. Майже вся моя ділянка – була рівною, як степна вколо табору «Кюр'є». Доля давала нам шанс першими помічати багів, котрі вилазять з-під землі, і знищувати їх, не даючи їм орієнтуватись. Загін розгорнувся широко. Чотиримильні інтервали між людьми і шестихвилинні між патрульними обходами. Я чудово розумів, що для справжнього контролю сил не вистачає. По три-чотири хвилини Принаймні одна дірка лишалася без нагляду, а за такий час з неї могла з'явитися ціла армія бахів Радар, звісно, бачить далі, аніж око людини, але, на жаль, не так часто, тому особливих надій на нього теж не було До того ж, ми могли користуватися тільки зброєю вибіркового і малого радіусу дії Надто багато навколо було мобільної піхоти Якби з'явився із найближчої нори Бах, я не міг би вдарити по ньому чимось дійсно солідним. Потім, напевно, виявилося б, що неподалеку від Бага був мій брат-десантник. І ця обставина дуже сильно обмежувала нашу вогневу міць і частково позбавляла впевненості у собі. В операції «Аристократія» тільки офіцери і сержанти загонів, були озброєні ракетами, але і вони, судячи з усього, їх не могли застосувати. Адже якщо ракета не знаходить своєї цілі відразу, то за притаманною їй огидною звичкою вона продовжує шукати, доти поки не знайде щось підходяще. А свій це чи бах їй байдуже. Міски в невеличких ракет дуже мало відрізняються від курячих. З якою радістю я зараз обміняв би патрулювання невеличкого свого городу, оточеного тисячами десантників, на звичайний бій. Бій, де точно знаєш, де свої, а де чужі. Але це були тільки мрії. Я продовжував просуватися до кратера, який з'явився в такому невідповідному і стратегічно важливому місці. Я спостерігав за територією, над якою летів, і водночас стежив за дисплеями радарів. Жодної нори поки що не виявив, зате перестрибнув через довгий сухий яр, майже каньйон. Досліджувати його в мене часу не було. Я передав координати яру сержанту загону і наказав кого-небудь туди направити. Кратер виявився набагато більшим, ніж я уявляв. Сторожовий дійсно міг загубитися у цій ямезі. Лічильник радіоактивного випромінювання зашкалював майже скрізь. Небезпечно було навіть для людини у скафандрі. Я помітив координати кратера, виміряв його ширину, глибину, а потім почав не довкола, намагаючись знайти все ті ж чортові нори. Нір я не знайшов жодних. Зате зіткнувся із патрулями першого та п'ятого полків. Ми швидко домовилися, поділили кратер на сектори спостереження, аби кожна із груп могла в разі чого покликати на допомогу дві інші. Координатором обрали Дю Кампо із мисливців за головами, лейтенанта наших сусідів зліва. Потім я надіслав Найда із половиною його групи назад і доповів про все босові та сержанту загону. «Капітане!» – сказав я Блекстоуну. «Жодних вібрацій грунту не спостерігається. Добре було б мені залізти вниз і пошукати дірки. Судячи з лічильника, я не отримаю великої дози. Тож, синку, тримайся якнайдалі від цього кратера. Але ж, капітане, я ж замовкни. Нічого корисного ти там не знайдеш». Я ж сказав тобі, тримайся якнайдалі. Так, сер, відповів я. Наступні дев'ять годин були нудними і виснажливими. Нас готували до сорока годин десанту, два витки планети навколо свого сонця. Нас готували за допомогою гіпносну, гіпнопідготовки і введення спеціальних поживних речовин у кров. «Скафандри забезпечували нас усім необхідним. Зазвичай вони не розраховані на таку тривалу дію, але зараз у кожного з нас були з собою додаткові системи енергопостачання та кисневої реактивації». Але все ж таки одноманітне патрулювання неминуче знижувало пильність десантників. Я призначив Кунха і Брамбі – патрульними сержантами, залишивши за собою і сержантом-загоном вільний огляд території. Потім наказав патрулям мінятися складами, аби люди щоразу оглядали нову для них територію. Окрім того, ми із сержантом-загону вирішили оголосити премії та нагороди тим, хто знайде перший важливий тунель, тим, хто першим уб'є бага, ну і так далі. Виверти, які... Годяться для новобранців у навчальному таборі, але вони, бодай якось, допомагали підтримувати в людях активність, а це було життєво важливо насамперед для них самих. Несподівано до нас завітав спецпідрозділ. Три військові інженери складали почесний ескорт якомусь світилу – просторовому екстрасенсу. За хвилину до їх прильоту мене попередив Блекстоун. «Синку, бережи їх, як зіницю ока, і роби все, що вони попросять!» «Так, сер, а що їм потрібно?» – запитав, не розуміючи я. «А я звідки знаю! Але якщо майор Лендрі захоче, аби ти голом танцював навколо нори бага, то танцюй!» Я відключився і наказав сержанту підтягти хлопців до місця передбачуваного прибуття гостей. Я вирішив зустріти їх сам. Адже мені було дуже цікаво. Ніколи не доводилося бачити цих типів за роботою. Вони приземлилися дещо правіше, ніж очікувалося, і один по одному вилізли із аерокара. Майор Лендрі і двоє інших офіцерів були у скафандрах з портативними вогнеметами на поясі. Натомність на цьому екстрасенсі не було ані зброї, ані скафандра. Тільки киснева маска і звичайна форма без жодних знаків. Він зацікавлено крутив головою. Здавалося, його цікавить все навкруги. Він більш нагадував наївного і допитливого 16-літнього хлопчину, аніж військового фахівця. Мене йому не представили. Але я сам підійшов ближче. І перше враження у мене зникло, коли я побачив навколо його очей мережу глибоких зморщок. Екстрасенс покрутив головою і раптом зняв кисневу маску. Я жахнувся і, притуливши свій шолом до шолома майора, сказав, не вмикаючи зв'язку. «Майор, тут дуже гаряче повітря. Крім того, нас попередили, що...» «Замовкни!» – сказав майор. «Він сам все знає». «І я замовк!» Екстрасенс відійшов від нас на кілька кроків і завмер. Потім він заплющив очі, відстовбурчив нижню губу і, здавалося, повністю занурився у себе. Так тривало декілька миттєвостей. Потім... Він раптово відкрив очі і запитав примхливим тоном. «Як можна чекати від людини результатів, коли навколо неї стрибають увесь час якісь дурні, як блохи?» Майор Лендрі буркнув у мій бік. «Приземліть свій загін!» «Майоре, чи можу я тоді дозволити моїм людям пересуватися по землі?» «Ні», «І заткніть нарешті пельку!» Екстрасенс вдягнув кисневу маску і вирушив до аерокара. Місяця для п'ятого у Карін не було, але мені все ж таки дозволили, верніше, наказали зачепитися і висіти на підніжці. Ми піднялися і пролетіли декілька миль. Тут наш геній знову зняв маску і став на перший погляд, Ну, принаймні для мене, безсильно бродити околицями. Час від часу він звертався то до одного, то до іншого інженера, які кивали і робили позначки у своїх блокнотах. Потім ми знову залізли в аерокар, ж вони залізли, а я вчепився, і знову перелетіли на нове місце. Так повторювалося безліч разів, я навіть збився із ліку. Загалом, по-моєму, ми відвідали щонайменше дюжину точок на моїй ділянці, і всюди повторювалося одне й те ж саме. Потім вони перебралися на територію п'ятого полку, а перед від'їздом один із інженерів витягнув із блокнота аркуш і простягнув мені. «Це карта, вірніш, субкарта вашої ділянки». Ось ця широка червона лінія – це єдиний тунель багів на вашому <хи> городі. з правого краю він проходить на глибині близько тисячі футів, але ось з лівого флангу поступово підвищується і лишає вашу територію на глибині футів 400, ну, можливо, 450. Ось ця блакитна сітка біля тунелю – це їх колонія. Найвища точка – «Сто футів від поверхні. Я її вам позначу. Вам краще поставити тут прослуховувачі і зробити це до того, як ми повернемося і займемося цією колонією». Я втупився у карту. «А вона надійна?» Інженер швидко озирнувся на генія і прошепів мені, ледь чутно притуливши шоломи. «Звичайно, надійна!» «А от ви ідіот! Ви що, хочете вивезти його із рівноваги?» Вони полетіли, а я все продовжував роздивлятися карту. Інженер, дотримуючись вказівок екстрасенса, зробив два малюнки. Спеціальний пристрій з'єднав їх і намалював стереокарту всього підземного царства у нас під ногами. «Тисяча футів!» Я був такий ошелешений, що навіть забув скасувати команду «Замри» своїм бійцям. Нарешті я прийшов до тями, наказав забрати прослуховувачі з кратера і поставив двох хлопців із ними згідно з цією дивовижною мапою. Тепер ми прослуховували шуми вздовж їхнього бульвару, а також над містом. Я доповів про все Блекстоуну. Коли почав пояснювати координати тунелю, він мене обірвав. «Майор Лендрі передав мені копію субкарти. Ти краще скажи, де встановив прослуховувачі». Я доповів. «Но «Ну, не так вже й погано, Джані», – пробурчав він. «Але не зовсім те, чого б хотілося мені. Ти встановив надто багато вух над тунелем. Потрібно навпаки». «Чотири постав над містом, а над бульваром у тебе іще чотири лишаться». «Так, сир», – сказав я і додав. «Капітане, а наскільки ми можемо покладатися на цю, з дозволу сказати, мапу? А що тебе не влаштовує, хлопче? Але це… це швидше схоже на якусь магію, на чорну магію». Синко. «У мене тут є спеціальне послання маршала, і воно адресоване особисто тобі. Він просив передати, що цю мапу затверджено офіційно, і він про все подбає сам. Тому ти можеш спокійно займатися власним загоном. Все зрозумів?» «Так, сер. І не забувай, баги вміють швидко копати ходи». Приділи особливу увагу прослуховуванню не лише тунелю, а й усієї своєї території. Якщо там не ти, що бах, а навіть метелик випорхне, ти повинен засікти шелесть його крил в будь-якому кутку твого х, городу і негайно доповідати мені, щоб ти там не почув ясно? Так, сер. Ти коли-небудь чув, як вони риють. Ні, сер. Можеш уявити, як смажиться бекон. Ну, от за звуком це дуже схоже. І ще ось що. Скасуй всі патрульні обходи. Одну людину лише біля кратера. Половину загону відправ спати годинки на дві. Решта, нехай уважно слухають, ясно? Так, сер, до тебе можуть повернутися інженери. Щойно надіслали новий план бою. Сапери будуть підривати і затикати головний тунель багів там, де він найближче підходить до поверхні. Це ліворуч від тебе, біля мисливців за головами. Інша саперна рота зробить те саме у місці, де тунель розгалужується. Це мель за 30 праворуч від тебе на території першого. Отож... Вони закоркують цей бульвар із двох боків і відріжуть найбільшу їхню колонію. Цікаво, що таку ж штуку влаштують і в інших місцях. Далі діємо за ситуацією. Або ж баги почнуть прориватися назовні, і нам доведеться організовувати бійню. Або будуть там внизу, і тоді доведеться спускатися вже нам самим. «Зрозуміло, сер. Я не був певен, що зрозумів абсолютно все про план, але принаймні своє завдання я, здається, зрозумів. До речі, знову озвався Блекстоун, нехай хлопці твої на фланзі увійдуть в контакт з саперами, коли ті прибудуть, і допоможуть, якщо знадобиться. Добре, капітани». Прохання про допомогу саперам мене не засмутило. Військові інженери майже рівні з мобільною піхотою, і з ними приємно працювати. Коли на полі бою стає гаряче, вони вмить кидають свої справи і б'ються хоч не так професійно, але не менш хоробро, аніж ми. Або працюють на передньому плані у самій гущавині бою, абсолютно не зважаючи, на те, що довкола танцює смерть. Ну тримайся, синку. 12 вух. Це означало, що на кожен пост я можу відправити тільки півгрупи, капрала і трьох рядових, а половину загону слід відправити спати. Перегрупування загону зайняло у мене не більше 10 хвилин, я деталізував план і довів всі координати до відома сержантів та попередив щодо можливого прибуття інженерів. Щойно відділення доповіли про включення нових постів прослуховування, як я перейшов на загальний канал. «Непарні номери! Лягай! Вам дві години на сон! Один, два, три, чотири, п'ять! Спати!» Скафандр – це, звісно, непухова перина але спати у ньому можна. У гіпнотичну підготовку перед боєм, окрім всього іншого, вмикається дивний трюк, який дає змогу в рідкісні хвилини відпочинку єдиною командою змусити людей моментально заснути. Причому команду може дати і на гіпнотизер. Потім, у потрібний момент, можна точнісінько так само розбудити хлопців. І вони будуть свіжі, бадьорі, і готові до бійки. Цей трюк дуже часто виручав нас, якщо не сказати, рятував. Змученій, виснаженій людині дуже часто буває важко заснути. Вона іще більш вимотується і врешті виявляється не у змозі вести бій. Сам я спати поки що не збирався. Мені ніхто не наказував, а я й не напрошувався. Думка про те, що на глибині кількох сот футів під нами засіли тисячі багів, гнала від мене сон. А Раптом екстрасенс почув не все, або раптом баги зможуть прокрастися, оминувши наші пости прослуховування. Нехай усе це просто плід моєї уяви, але я не хотів лишати багам ані найменшого шансу. Я увімкнув особистий канал зв'язку. «Сержанте, можете відпочити із хлопцями. Я за всім нагляну, лягайте. Даю вам дві години на сон. Один, два, вибачте, сер. «Так, якщо я вірно зрозумів новий план бою, то в найближчі чотири години не буде жодних дій. Ви могли б відпочити зараз, а потім...» Забудьте про це, сержанте. Я хочу перевірити пости прослуховування і дочекатися саперів. Гаразд, сер. Зараз я рвону до третього номера, а ви залишитеся із брамбі і відпочинете. А я, Джані, я перемкнув канал. Так, капітане, слухаю, невже Блекстоун нас прослуховував? «Доповідай, ти пости встановив?» «Так, капітане, всі непарні вже сплять. Я якраз збирався пройтись по всіх постах і...» «Нехай це зробить сержант!» «Я хочу, аби ти відпочив!» «Але, капітане, лягай! Це наказ! Тобі дається дві години на сон! Один, два, три!» «Капітане, «Із вашого дозволу, я хотів би спершу перевірити пости, а потім вже відпочину, якщо ви так хочете. Але краще, краще мені лишитися на ногах!» Від несподіваного гучного реготу Блекстоуна у мене навіть позакладало вуха. «Прокинься, синку! Ти проспав більше години! Глянь на годинник!» Я подивився і відчув себе повним дурним. «Ну то як?» «Ти в нормі?» «Так, сер, здається так. Судячи з усього, стає гарячіше. Підіймай давай непарних. Нехай парні трохи посплять. Якщо пощастить, у їх розпорядженні буде десь година. Я робив усе, не кажучи ані слова сержанту Загону. Я був на нього злий. І на Блекстоуна теж. На бликі?» За те, що він проти моєї волі відправив мене спати. А на сержанта? Я був сердитий за те, що зі мною ніколи не зробили б такої штуки, якби він не був справжнім командиром, а я підставним. Але після перевірки третього і першого постів все виявилося тихо. Я таки дещо охолов. Зрештою злитися на сержанта за те, що зробив його... Командир, капітан, просто нерозумно. «Сержанте!» «Так, містер Ріко!» – негайно відгукнувся він. «Ви не хотіли би відпочити із парними? Я підніму вас на декілька хвилин раніше!» Він зам'явся. «Сер, я хотів би іще перевірити пости прослуховування. Хіба ви ще цього не робили?» «Ні, сер. Усю останню годину я спав». «Ага, ясно», – сказав я. «Знаєте що? Накрутіть но хвости капралам, нехай там будуть насторожі. Будити зараз нікого не станемо, але коли доведеться це робити, секунди можуть вирішити все, і тоді багато що буде залежати саме від них». «Зрозумів, сер, відгукнувся мій сержант. «Я перевірив іще один пост», Потім перейшов до тих чотирьох, які були розташовані над містом багів. Було потрібне певне зусилля волі, аби під'єднатися до прослуховувача. За допомогою цього штучного електронного вуха я дійсно чув, що десь на неймовірній глибині лунало шелестіння. Напевно, баги перемовлялися одне із одним. Мені страшенно хотілося все кинути, і втекти якомога далі від цього зловісного звуку, але єдине, що мені лишалося, це не показувати своїх почуттів. Я подумав, що екстрасенс, який прилетів до нас, просто людина із гіпертрофованим слухом. Але баги знаходилися дійсно там, де він сказав. «У кадетському корпусі ми спеціально прослуховували записи з їх розмовами». Я міг впізнати ці звуки. Чотири пости на нашій ділянці передавали шуми, характерні для великого міста. Шелест міг бути мовою, хоча для чого їм мова, якщо всіх їх на відстані контролює каста інтелектуалів? Були іще звуки, схожі на хрустіння хмизу, шелест сухого листя і зрідка якесь виття на високій ноті. Ці звуки фіксувалися тільки над містом. Цей звук був явно механічного походження. Можливо, так у них працює вентиляція. Звуки над їх бульваром були іншими. Важке гуркотіння, яке часом доходило до реву, немов проїжджав якийсь потужний транспорт. Під час перевірки п'ятого поста у мене з'явилася ідея – я наказав людям біля чотирьох постів над тунелем кричати щоразу, коли шум на бульварі буде наростати. Після кількох експериментів я вирішив доповісти капітану Блекстоуну. Капітане, джані, рух тунелем односторонній. Він веде до вас. Швидкість приблизно 110 миль на годину. Транспорт проходить приблизно раз на хвилину. Приблизно так. – погодився він. – За моїми розрахунками, швидкість становить 108 миль на годину, а інтервал – 58 секунд. – Зрозуміло. Я був страшенно розчарований, що не сам зробив це відкриття. І відразу ж змінив тему. – Щось поки що не видно саперів. – Хе, їх і не повинно бути. Вони повідомили, що вибрали місце біля мисливців. Вибач, що відразу тебе не повідомив. Що-небудь іще, Джонні? Ні, сер. Він відключився, а у мене настрій дещо покращився. Навіть Блекстоун може щось забути. Та і думка моя, зрештою, виявилася правильною. Я покинув зону тунелю і попрямував до 12-го посту. Як і скрізь, двоє тут спали, один слухав. А ще один стояв-вартував. Я звернувся до нього. Як у вас справи? Усе тихо, сер. Один із новобранців, який чергував біля вуха, підвів голову. Містер Ріко, мені здається, вони тут базар влаштували. А ну ж, бо давай послухаємо. Він підсунувся, аби я теж зміг підключитися. Внизу... Здавалося, смажили бекон так голосно, що можна було відчути його смак. Мотнувши головою, я увімкнув загальний зв'язок і закричав. «Перший загін! Підйом! Перерахуватися і доповісти!» І відразу ж на канал офіцерського зв'язку. «Капітане Блекстоун! Терміново! Терміново!» «Спокійно, Джонні, доповідай! Вони смажать бекон, сер. крикнув я. Відчуваючи, що не можу впоратися зі своїм голосом Пост-12 Прийнято, сказав він Рівень децибелів? Я кинув погляд на прилад Не знаю, капітане Прилад зашкалює Схоже, вони уже під ногами Чудово, зрадів він Це найкраща новина за весь день Послухай, ну хлопче Піднімай своїх козаків Уже зроблено, сер Чудово Постав іще двох прослуховувачів навколо поста дванадцять. Спробуй дізнатися точніше, де саме вони хочуть вилізти. Але сам тримайся якнайдалі від того місця. Ти мене зрозумів? Хм, сир, я вас чую, але не зовсім розумію». Він зітхнув. Джані, ти змусиш мене посивити завчасно. Послухай, синку». Ми ж хочемо, щоб вони вилізли. І чим більше, тим краще. У тебе майже немає вогневої потужності, і тобі їх нічим стримати. Залишиться тільки завалити дірку, із якої вони полізуть. А цього разу у жодному разі цього робити не можна. Якщо наваляться всією силою, то їх навіть полк не зможе втримати. Але наш генерал це те чудово розуміє. І тому на орбіті крутиться ціла бригада із важким озброєнням. Ми чекаємо, коли вони полізуть, тому познач це місце, а сам тримайся якнайдалі і тільки спостерігай. Якщо пощаститі на твоїй ділянці баги підуть у головний прорив, то дані розвідки передадуть на самий верх, і тоді тримай хвіст пістолетом. Але спробуй при цьому лишитися живим, ти зрозумів? Так, сер. Позначити місце прориву, відступити, уникати контакту, спостерігати і доповідати. Молодець. Дій. Я відкликав прослуховувачів із 9-го та 10-го постів над тунелем і наказав їм наближатися до посту 12, кожні півмилі прослуховуючи багів. Водночас я зняв 12-й і відіслав хлопців у наш тил. По міру віддалення вони теж мали повідомляти, як згасає звук. Тим часом сержант загону зайнявся перегрупуванням. Усіх, окрім 12-ти слухачів, перевели на територію між містом Багів і кратером. Оскільки був наказ в бійку не влазити, нам не хотілося розпорошувати сили». Сержант розташував хлопців лінією довжиною всього 5 миль. На лівому фланзі розташувалося відділення Брамби. Інтервал між людьми був всього ярдів 300. Для десантника це майже пліч-опліч. -пліч. Вздовж лінії встановили свої дев'ять постів прослуховування. Тепер тільки я і ще троє перебували далеко від загону. Я вийшов на зв'язок із байоном і Дюкампо, пояснив ситуацію і повідомив, що призупинено патрулювання. Потім доповів про перегрупування загону Блекстоуну. Наші дії він схвалив. «Дійте за обстановкою! Де може статися прорив, з'ясували?» «Схоже, у центрі квадрата схід 10, капітане. Точніше, поки сказати важко». Звук дуже гучний на ділянці приблизно у три квадратні милі. І, здається мені, він стає ширшим. Чи можуть вони перейти до прокладання горизонтальних тунелів під самою поверхнею? Це запитання, схоже, застало його зненацька. Можливо. Але я сподіваюся, що вони все ж таки вилізуть назовні. Він зробив паузу, щось обмірковуючи. А тоді... Додав, доповісиш, якщо центр шуму почне зміщуватися. Будь уважним. Так, сер, капітане, що іще? Говори, не затримуй. Ви сказали, аби ми не чіпали багів, коли вони полізуть на гору. Але якщо вони дійсно попруть, що нам тоді робити? Невже тільки спостерігати? Цього разу пауза затяглася секунд на десять. Я подумав, що за такий час капітан, напевно, проконсультувався із кимось на горі. Та врешті він відповів. "Містер Ріко, ви не повинні атакувати у квадраті Схід-10 або поблизу нього. На іншій території дозволяю полювання». «Так, сер, сказав я задоволено, – «будемо полювати». «Джоні!» – обірвав він мене. «Якщо ти будеш ганятися більше за медалями, аніж за бахами, і я, не приведи Боже, це виявлю, не дивуйся, що я відправлю тебе назад у Кадецький!» «Капітане!» – сказав я чесно. «До чого тут медалі? Із мене цілком достатньо бахів!» «Ну і добре. І спробуй не наробити дурниць, і не турбувати мене через всілякі дрібниці. Завершивши розмову із ним, я зв'язався із сержантом загону і пояснив йому наші нові завдання. Доведіть цю інформацію до відома інших і як там стан скафандрів? Простежте за надійністю систем енергопостачання та забезпечення киснем. Уже перевірили, сер. Я думаю, сер, можна змінити тих, хто працює із вами. Він запропонував трьох змінних. У цій пропозиції був здоровий глост. Хлопці працювали вже давно і без відпочинку, але чому всі кого він назвав розвідники? Наступної миті я зрозумів і вилаяв себе останніми словами. Скафандри розвідників були як і командирські. Вони були вдвічі швидшими за звичайні, якби зараз земля розшахнулася і з неї полізли баги. Я б опинився перед нерозв'язною проблемою. Мої супутники не могли б пересуватись так само швидко, як і я. Тому я, звичайно, ж згоду. Наступні 37 хвилин минули доволі спокійно. Ми з Г'юзом обходили вздовж і поперек весь квадрат схід 10, зупиняючись, прислухаючись і знову переходячи. Ми не зупинялися на одному місці довше, ніж слід було для того, аби запхати в ґрунт мікрофон і прислухатися. Де б я не зупинявся, я чітко чув характерний звук. Ділянка шуму потрохи розширювалася, але центр її лишався незмінним. Одного разу я викликав капітана Блекстоуна, аби повідомити що звук раптово обірвався. Ще за три хвилини я оголосив, що шум відновився. Час від часу я перемовлявся із сержантом. У моєму загоні все було спокійно. Минули тридцять сім хвилин, і події ринули лавиною. Раптово увімкнувся канал зв'язку розвідників. «Смажений бекон! Квадрат Альберт-2!» Я переключився на офіцерський канал. «Капітане! Смажений бекон у квадраті Альберт-2!» Потім вийшов на зв'язок із сусідніми загонами. «Увага! Термінове повідомлення! Смажений бекон квадрат Альберт-2!» І наступної миті я почув голос Дюкампо. «Звуки смаженого бекону у квадраті Адольф-3!» я встиг передати цю новину Блекстоуну, як на каналі розвідників пролунало «Баги! Баги! Допоможіть!» «Де?» Мовчання. Я змінив канал. «Сержанте, хто саме повідомляв про багів?» Він квапливо відповів. «Вони вилізли над своїм містом, близько шостого Бангкока, квадрат Бангкок-6. Бийте їх!» Я переключився на Блекстоуна. «Баги в квадраті Бангкок-6! Я атакую!» «Я чув твій наказ», – відповів він спокійно. «А що у квадраті Схід-10?» «Схід-10? Але договорити я не встиг. Наступної миті земля вислизнула з-під мене, і я впав у переповнену багами яму. Я ніяк не міг зрозуміти, що сталося». Мене ніхто не атакував. Не би я впав на крону великого дерева із живими гілками, які шкреблися, розхитували мене. Не хотіли виштовхнути з ями. Зрештою я впав вниз. Глибина була, футів 10-15. Було похмуро, тому що світло майже сюди не проникало. Прийняти вертикальне положення і стрибнути я не мав змоги. Мої гіроскопи поки ще не діяли. Було дивне відчуття. Багів ставало більше, але яму вони не заповнювали. Доволі скоро ці хлопці, немов морська хвиля, виштовхнули мене на ґрунт. Я знову стояв на ногах, живий, неушкоджений, і був готовий битися. Одразу ж вімкнув зв'язок. «Прорив на схід десять!» На схід одинадцять, де зараз я перебуваю, здоровенна дірка і фонтани з багів, сотні. У мене в руках були два ручних вогнемети. Вони уже працювали. Забирайся, звідти, Джонні, забирайся, як зрозумів. Зрозумів, сказав я і приготувався стрибнути. Але потім зупинився і ще раз добряче все обдивився, тому що зрозумів, що насправді уже давно мав би бути мертвим. «Поправка!» – сказав я на каналі, озираючись і все ще не вірячи своїм очам. «Прорив на схід одинадцять помилковий! Тут жодного воїна!» «Повтори, Джоні, «Схід одинадцять! У прориві беруть участь тільки робітники! Я з усіх боків оточений, вони прибувають, але жоден з них не озброєний!» І судячи із пансерів, це робітники. Мене ніхто не атакує. Я помовчав, а тоді додав. Капітане, а якщо це відволікаючий маневр? Тоді десь готується справжній прорив. Імовірно, погодився він. Твоє повідомлення я вже передав у штаб дивізії, тож нехай вони там думають. А ти... Придивися но краще і ще раз перевір інформацію. Не розслабляйся, там можливі сюрпризи. Слухаюсь, капітане. Я підстрибнув уверх і в бік, аби приземлитися поза межами нешкідливого, але доволі огидного моря бахів, що розтікалося із діри. Лато, наскільки вистачало моїх очей. Було вкрите чорними рухомими панцерами, що рухалися у всі біч. Прямо із повітря я зробив іще один стрибок вище і увімкнув загальний канал. «Г'юз, доповідай!» «Багі, містер Ріко! Просто мільйони багів! Намагаюся їх палити!» «Г'юзе, подивись уважніше! Хтось із них намагається відстрілюватися? Чи всі вони робітники?» Завершивши фразу, я приземлився і знову підстрибнув. Г'юз відповів. «Так і є, сер. Як ви дізналися?» «Приєднуйся до своєї групи, Г'юз. Я відключився». Перемкнув канали. «Капітане, тут вилізло уже декілька тисяч багів. Число нір встановити важко, але мене не атакували. Повторюю». Мене ніхто жодного разу не атакував. Якщо там і є воїни, то вони не стріляють. Можливо, ховаються і використовують робітників як прикриття. Відповіді від капітана не було. Вдалині ліворуч від мене спалахнув сліпучий яскравий промінь і одразу ж такий самий, але праворуч, іще далі біля горизонту. Я автоматично засік координати і час. «Капітане Блекстоун, дайте відповідь!» Я перемкнувся на інший канал, почекавши декілька секунд. «Сержанте, ви можете з'язатися з капітаном, аби...» І в цю мить сигнал сержанта на дисплеї блимнув і зник. Визначивши приблизний напрямок, я помчав туди на граничній швидкості мого командирського скафандра. До цієї миті... Я не стежив за розташуванням загону. Цим займався сержант, а я ж захопився прослуховуванням. А ось останні декілька хвилин, можна сказати, я тісно спілкувався із багами. Тепер же зволікати було не можна, і я пригасив сигнали рядових, аби побачити, де перебувають капрали та сержанти. Кілька секунд я вивчав картинку перед собою. І нарешті вирішив зупинитися на Брампі Кунха і командирах груп їхніх відділень. Кунха, де сержант загону? Він пішов на розвідку, сер. Поліз в одну з тих дірок, сер. Передай йому, що я на шляху до вас. Не чекаючи відповіді, я перемкнувся на інший канал. Чорна гвардія, перший загін, відповідайте другому. Чого тобі потрібно?-пробурчав лейтенант Корошен. «І я не можу знайти капітана. Звісно ж, не можеш. Він поза грою. Вбитий? Ні. Відключилася енергія у скапандрі. Тому він просто поза грою. Отже, тепер командир роти ви. Так, командир, тобі що, потрібна допомога? Е-ні, сер. Тоді заткни пильку. «І не вигулькуй!» – спокійно порадив Корошан. «Ми тут самі ледь, ледь справляємося!» Не можу сказати, що я запанікував, але раптом ясно відчув, яким важким є тягар, який лягає на мої плечі. Розмовляючи із Корошаном, я повторно увімкнув картинку розташування загону і побачив, як один за одним зникають сигнали першого відділення. Першим зник сигнал Брамбі. Кунха, що там із першим відділенням? запитав я по внутрішньому зв'язку. Вони спустилися в слід за сержантом. Голос куна звучав напружено. Можливо, в якомусь підручнику подібна ситуація і була описана тільки ось мені читати про неї не доводилося. Чи міг Брамбі діяти без наказу на власний страх і ризик? а може, він отримав наказ, і якого я не почув так чи ні. А Брамбі тепер під землею, поза зоною видимості і чутності. Та чи час зараз неохильно дотримуватися інструкцій? У всьому розберемося завтра, якщо воно, звісно, для нас настане. «Гаразд!» – сказав я в ефір. «Зараз буду!» Останній стрибок, і я над ними. Праворуч я помітив баха і знищив його, і ще до того, як приземлився. Те, що це не працівник, я визначив за формою панцера. Бак був озброєний. Я втратив уже трьох. Кунха важко дихав. Не знаю, що там, Брамбі, потрібно внизу. Вони прорвалися відразу у трьох місцях там, де загинули мої хлопці. Але ми їм теж дали прикурити. Поки він говорив, я знову піднявся у повітря, аби оглянути поле бою, але наступної миті неймовірної сили повітряна хвиля підхопила мене і пожбурила вбік. Я встиг лише засікти час. Три з гаком хвилини мене несло миль тридцять. Невже сапери таким чином вставляють пробки у тунелі? Нарешті мені вдалося як так, так скоординувати рух. «Перше відділення! Приготуйтеся! Можливо, друга ударна хвиля!» Я гепнувся просто на групу із трьох чи чотирьох багів. Вони не загинули, але битися не могли, ледь-ледь ворушилися. Я знову стрибнув, залишивши їм на прощання невелику гранату. «Бийте їх, хлопці, просто зараз!» – гукнув я по загальному каналу. «Вони напівдохлі і будьте готові до...» Мої слова було обірвано другою хвилею, але ця була слабшою. «Кунха, перерахуй відділення! Негайно візьміться за багів, але будьте на поготові!» Перекличка тягнулася довго. Кінці ніяк не сходилися із кінцями. Занадто багато було втрат. Зате за багів взялися добряче. «Я і сам встиг знищити десь дванадцять воїнів. Останній?» Несподівано ожив і спробував мене атакувати за мить до того, як я його спалив Чому вибухова хвиля діє на них сильніша? Можливо, через те, що у них немає скафандрів? Або ж струс діє не на них, а на захованих під землею диригентів? Зрештою перекличка завершилась і показала, що тільки 19 осіб цілій неушкоджені Двоє загинули Двоє були поранені, а троє – поза грою через несправності у скафандрах. Двома скафандрами уже займався Наварес, запозичуючи необхідні деталі із скафандрів вбитих та поранених. У третього десантника вийшла з ладу система радарного наведення, а такий ремонт зовсім не для польових умов. Тому його відправили до поранених. Цього разу... Я із сержантом Кунха обстежив три точки, в яких баги здійснювали прорив. На перший же погляд на субкарті стало зрозуміло. Нові дірки виявилися там, де тунелі найближче підходили до поверхні землі. Одна нора була уже закрита. Над нею красувався цілий курган із уламків скель. Друга була відкрита, але активності там баги не виявляли. Я наказав кунху поставити біля неї капрала із рядовим. Вони зобов'язані були відстрілювати по одиноких багів і завалити діру у разі масового прориву. Маршалу добре сидіти далеко і розмірковувати про те, що потрібно тримати всі нори відкритими. Нам же з хлопцями було не до теорії. Ми гинули не теоретично. Потім я дістався до діри, яка поглинула мого сержанта і половину загону на додачу. Тут коридор багів проходив всього за кілька десятків футів від поверхні, і їм, аби пробитися нагору, потрібно було тільки прибрати шар скелястої породи, стелю-тунелю. Коли вони робили це, ми чули звук смаженого бекону. Я дивувався, що ніде не видно шматків твердої породи кинув погляд на карту і зрозумів, що сталося. Дві дірки, біля яких був я, баги проробили із невеликих бічних тунелів, але ось ця вела у їх головний лабіринт. Тому дві інші були дійсно зроблені для відволікаючого маневру. Головний прорив повинен був бути тут. Цікаво. Ми їх слухаємо, а чи вміють баги слухати нас через шар грунту. Яма звужувалася донизу, утворюючи лійку, на дні якої не було видно ані людей, ані багів. Кунха показав, куди пішли хлопці з другого відділення. Відтоді, як вниз зістрибнув загоновий сержант, минуло сім хвилин. І орієнтовно вісім минуло відтоді, як за ним пішов Брамбі. Я поглянув у темряву і декілька разів ковтнув слину, намагаючись вгамувати нудоту, яка здіймалася. Стеж за своїм відділенням, сержанте, сказав я, намагаючись, аби мій голос звучав бадьоро. Якщо знадобиться допомога, звертайся до лейтенанта Корошена. Які будуть накази, сер? Жодних. Дій як і раніше, доки не отримаєш новий наказ з гори. Я збираюся спуститися і пошукати друге відділення. Тому зі мною певний час не буде зв'язку. І не чекаючи на його відповідь, я стрибнув. Мої нерви і так були вже на межі. Я наказав Кунху залишити двох людей біля дірки для прикриття тилу. Одного на горі, біля краю воронки, іншого у тунелі. Потім ми рушили вниз коридором, Вслід за другим відділенням. Намагалися просуватися якомога швидше, але натомність повзли як мухи. Стеля тунелю проходила над самісінькою головою. Скафандри передбачали режим руху ніби на ковзанах. В ньому можна було котитися вперед, навіть не підіймаючи ніг. Але у цьому моторошному низькому коридорі, коли неясно, що тебе чекатиме за кілька кроків, так рухатися було ризиковано. Тому ми просто швидко крокували вперед. Окрім всього іншого, нам довелося скористатися інфравізорами. Спустившись сюди, ми відразу зрозуміли, що наші біологи мають рацію. Баги бачили у інфрачервоній частині спектру. Щойно ми ввімкнули інфравізію, виявилося, що тунель яскраво освітлений. Щоправда нічого цікавого поки що не було. Стіни із оплавленої скельної породи і напрочуд рівна підлога. Через деякий час ми підійшли до перехрестя. Менший хід перетинав наш тунель під прямим кутом. Я дав знак всім зупинитися. Наші стратеги розробили цілу доктрину ведення бойових дій під землею. Було безліч інструкцій. Але чи була у них користь, впевнено, можна було сказати тільки одне. Той, хто ці інструкції писав, жодного разу не випробовував їх на справі. Тому що поки що ніхто і не повертався із-під землі, аби розповісти, наскільки ці інструкції добрі. Одна із штабних розробок наказувала, зокрема, охороняти кожне перехрестя, яке трапляється на шляху. Напевне, і на того, перед яким ми стояли. Ну і що робити? Виставляти тут охорону? Але ж я уже залишив вартових біля дірки. Двоє людей мали забезпечувати можливість відходу. Якщо кожне перехрестя буде забирати у мене по 10% особового складу, то шанси вибратися звідси зменшуються у тій самій пропорції. І тому я вирішив, що ми будемо триматися разом. І ще вирішив, що ми нікого не дамо захопити у полон. Звичайна операція із захоплення території тільки що під землею. І ось коли я себе у цьому переконав, мені здалося, ніби гора звалилася з плечей. Дивно, але наступної миті після того, як було прийнято рішення, я заспокоївся. Я обережно зазирнув за ріг, а потім вийшов на перехрестя і подивився на всі боки. Нікого. Ані наших, ані багів. Я увімкнув сержантський канал зв'язку і покликав. «Брамбі!» Результат був приголомшливим. Коли розмовляєш по радіо, то власного голосу ти природно не чуєш. Але тут, у лабіринті підземних тунелів, Мій голос повернувся ніби фізично відчутною звуковою хвилею. «Брамбі!» У мене навіть вуха позакладало. Але тут на мене з іще більшою силою налетіла нова хвиля звуку. «Містер Ріко! «Не так голосно!» – сказав я, перейшовши на шепіт. «Де ти є?» Цього разу Брамбі відповів значно тихіше. Я, Я не знаю, знаю сер, ми, ми заблукали. Гаразд, не смикайся, не усе нормально. Ми якраз прийшли за вами. Здається, мені, що ви, ви недалеко. Сержант загонує з тобою? Ні, сер, мені здається, що. Зачекай. Я перемкнув канал зв'язку. Сержанте? Слухаю вас, сер. Його голос звучав. Спокійно і тихо. Напевно, він теж шепотів. Ми з Брамбі тримали контакт по радіо, але ніяк не могли зустрітися. «Де ви є?» Він завагався. «Сер, я би порадив вам знайти Брамбі і вибиратися з двома відділеннями на гору. Відповідайте на моє питання!» «Містер Ріко!» «Ви можете цілий тиждень блокати цим лабіринтом, але так мене й не знайти. І до того ж я не можу рухатися. Ви повинні... та досить про це!» Перебив я. «Ви поранені?» «Ні, сен. Але... тоді чому ви не можете рухатися?» «Баглі?» «Їх тут повно. Але дістати мене вони не можуть. Втім, я теж не можу вилізти. Думаю, вам краще...» Сержанте, ви витрачаєте дорогоцінний час Впевнений, ви знаєте, де перебуваєте Зараз же візьміть карту і скажіть координати І увімкніть спрямований сигнал Це наказ, доповідайте Він відповів чітко і коротко Я прибрав інфровізор і увімкнув лампу на шоломі Та проклав дорогу по карті Прекрасно! Сказав я, закінчивши наносити маршрут Ви перебуваєте майже під нами Всього на два рівні нижче Ми примчимо до вас, щойно з'єднаємося із другим відділенням Тримайтеся Я переключився на загальний канал Брамбі? Тут, сэр Куди ви попрямували після першого перехрестя? Направо, наліво чи вперед? Прямо, сер. Гаразд. Кунхе, йдемо до них «Брамбі, бахи вас атакують?» «Зараз ні, але через них ми якраз і заблукали. Вони накинулися на нас, а ми відбивалися, ну а потім виявилося, що не знаємо, як вибиратись. Я хотів було розпитати його про втрати, але потім вирішив, що це зараз не головне. Потрібно зібрати усіх хлопців і вивести їх назовні. Вже там зможемо поговорити». Порожнє, вимерле підземне місто пригнічувало і лякало. Вже краще би тут бігали баги. Бійку під землею ми принаймні могли собі уявити, а ось порожні й тихі коридори приховували у собі неясну загрозу. Ми пройшли іще декілька перехрест. Брамбі говорив нам, куди повертати. У тунелі, якими минали, я кидав липучки. Це були винайдені нещодавно бомби, які містили газ, схожий на той, яким ми нищили багів раніше. Але ці липучки багів не вбивали, а викликали тимчасовий параліч. Перед операцією нам видали безліч таких бомб, і нині я не шкодуючи розкидав їх ліворуч і праворуч. Якоюсь мірою вони могли захистити від нападу із флангів. Надалі... В одному із великих тунелів ми не змогли налагодити із Брамбі нормальний контакт через незрозуміле відбиття радіохвиль у цьому місці. Зв'язок відновився лише на наступному перехресті. Щоправда, тут уже він не міг сказати, куди треба звертати. Десь тут або поблизу їх і атакували баги. І саме тут вони напали на нас». Не питайте, я не знаю, звідки вони взялися. Спершу все було тихо, а потім я почув крики. «Баги! Баги!» Вони лунали із хвоста колони. Ледве я встиг повернутися, як баги заповнили весь тунель. Я подумав, що гладкі стінки коридорів не такі вже й непроникні, як здавалося. Інакше не могли баги відразу з'явитися всюди, навколо і проміж нас. Ми не пускали у хід вогнемети і не використовували бомби та гранати. Надто великою була ймовірність зачепити свого. А от баги, на відміну від нас, абсолютно не стримували себе у засобах. Якщо знали, що влучать у десантника, вони спокійно жертвували своїми. Нам же лишалося тільки відбиватися від них руками та ногами. Але повірте, ця зброя теж була дієвою. Багам діставалися потужні удари Мускулатури наших екзоскелетонів Бійка насправді тривала не більше хвилини Хоча для мене вона тривала вічність А потім раптом баги зникли На підлозі тунелю валялися тільки дохлід та недобитки Але, на жаль, поруч із ними лежало І четверо наших хлопців Серед них був «Сержант Брамбі». Як виявилось, його відділення приєдналося до нас під час бою. Вони стояли у сусідньому тунелі і почули шум нашої бійки. Тоді попрямували сюди і вийшли до нас. Кунха і я переконалися, що четверо десантників мертві. Потім ми сформували із двох відділень одне, яке складалося з чотирьох груп. Далі... Я визначився по карті, і весь загін почав спускатися іще глибше під землю. Дуже скоро ми виявили багів, які оточили нашого сержанта закону. Цей бій був коротшим за попередній, адже від сержанта ми знали, чого очікувати, і тому перевага була на нашому боці. Сержанту вдалося захопити бага інтелектуала. Він прикривався ним немов щитом А воїни-баги нічого не могли зробити Не наражаючи на небезпеку життя свого диригента Щоправда, сержант теж був позбавлений можливості рухатися Зате ми рухатися могли, як хотіли І завдавали по багах удару стилу За всіма правилами військової науки По завершенню бою я роздивився здоровенну тушу інтелектуала, якого тримав сержант, і, незважаючи на втому і втрати у загоні, надихнувся. Втім, натішитися я не встиг. Наступної миті стеля просто над нами вкрилася тріщинами і розвалилася. Величезний шматок породи накрив мене, і на цьому моя участь у операції Аристократія. Була завершена Я прокинувся у ліжку І подумав, що перебуваю у кадетському корпусі Ще здивувався, що мені жодного разу не снилися Такі тривалі і такі складні кошмари на військову тематику Але це був не корпус Це був лікарняний відсік транспорту «Аргон» Я і дійсно бився із багами під землею і дійсно цілих 12 годин керував загоном. Ну а на той час я був лишень одним із пацієнтів корабельного лазарету і, як і багато інших, лікувався від отруєння атмосферою планети П, а також від вельми чималої дози радіації. Я надто довго провалявся на поверхні планети без скафандра, поки мене не підхопила рятувальна шлюбка. Окрім того, у мене виявили кілька переломів ребер, легкий струс мозку, ну і так подрібниці. Дуже нескоро мені вдалося дізнатися про подробиці завершення операції «Аристократія» і більш-менш відновити загальну картину подій. Багато що, звісно, назавжди залишиться таємницею, похованою у підземних тунелях. Загинув Брамбі, отримав своє найт, і мені лишалося тільки радіти із того, що обоє отримали перед десантом шеврони і почувалися людьми у тій жахливій плутанині, коли ніхто уже не згадував про план бою на планеті П. Я дізнався, чому мій загоновий сержант вирішив спуститися у місто Бахів. Він чув, як я доповідав капітану Блекстоуну, про те, що головний прорив виявився фікцією, що вони просто пустили робітників на забій. Коли із діри, що утворилася поруч із ним, полізли справжні воїни, сержант дійшов висновку, на кілька хвилин випередивши висновок Генерального штабу, що жодної відволікаючої атаки не було, що баги вилізли назовні від розпачу та безвиході. Сержант зазначив, що контратака, розпочата з їхнього міста, виявилася слабенькою, а це означало, сил у них там небагато. І тоді він відчув, що настала та мить, яка рідко випадає на долю десантника. Золота мить – збіг обставин, коли одна людина може виконати головне завдання операції. І сержант, не вагаючись, вирішив використати свій шанс та самому спробувати захопити когось із їх королівської сімейки. Він стрибнув у воронку, яка вела в лабіринти багів, і виграв. Завдяки йому дії першого загону Чорної Гвардії отримали офіційну оцінку «Місія виконана». На планеті П того дня билися сотні загонів мобільної піхоти, але тих, хто потім міг би Похизуватися такою оцінкою можна перерахувати на пальцях однієї руки. Жодної королеви захопити не змогли. Баги вбили їх самі, коли зрозуміли, що становище безвихідне. Вдалося взяти живцем декілька інтелектуалів, всього шість. Жодного з них, до речі, так і не змогли обміняти на своїх. Диригенти прожили у неволі недовго, але психологам, все ж вдалося дещо вивідати, тому операцію можна було вважати успішною. Мій сержант Загону пройшов полювати стацію і став офіцером. Ця новина мене не здивувала. Капітан Блекстоун дуже часто говорив, що я отримав найкращого на флоті сержанта. І в цьому я, до речі, ані на мить не сумнівався. Адже я знав свого сержанту Загону раніше. Я не думаю, що хто-небудь у Чорній Гвардії про це здогадувався. Я, принаймні, нікому не розповідав, а він і поготів. Сумніваюсь навіть, що Блекстоун був в курсі. Але я знав свого сержанта із найпершого дня у мобільній піхоті. Тому що це був зім. Я розумів, що під час операції «Аристократія» Діяв аж ніяк не блискуче. Провівши місяць на Аргоні, я серед інших видужалих прибув на Сандкор. Часу для роздумів виявилося незвично багато. Тож я аналізував, перебирав подумки деталі і намагався з різних боків подивитись на свою поведінку, як на поведінку командира загону. І я відчував, що діяв не так, як належало діяти, лейтенанту із великої літери. Я дозволив цьому безглуздому шматку скельної породи впасти мені на голову і не зміг після поранення продовжувати командувати загоном. Але головне – це втрати. Я й досі не знав числа загиблим. Пам'ятав тільки, що під час останньої переклички із шести груп лишалося тільки чотири. А скільки загін втратив потім – коли Зім виводив всіх наверх і поки вони чекали на рятівну шлюбку. Про це можна було тільки здогадуватись. На той час я навіть не знав, чи живий наш капітан Блекстоун. Насправді ж він був у повному порядку і навіть знову взяв на себе командування групою, коли ми спустилися під землю. Я ж, перебуваючи у невіданні, розмірковував, як зазвичай виходять із становища, коли той, хто екзаменується, живий, а екзаменатор мертвий. Не полишала мене думка, що після всіх моїх промахів навіть на сержантську посаду мене не візьмуть. Тому плювати, що всі підручники із математики лишилися на іншому кораблі. Глибоко і від щирого серця плювати. Проте щойно мені дозволили вставати і пересуватися по кораблі, я позичив деякі книги в одного з молодших офіцерів і засів за навчання. Просто хотілося відволіктися. Математика для мене – це важка праця. Заняття не лишали місця для неприємних думок, і до того ж я втішав себе тим, що математика завжди стане мені у пригоді, незалежно від звання та посади. Після прибуття на Сандкор – З'ясувалося, що, попри всі похмурі перечуття, я знову кадет. Мабуть, все таки Блекстоун надав про мене позитивний висновок авансом, так би мовити. Мій сусід Ангел сидів у нашій кімнаті, закинувши ноги на сіл. Біля нього лежала акуратно запакована купка моїх книг із математики. Коли я увійшов, він ледь не гепнувся зі стільця. Гей, Джонні! А ми думали, ти вже того!» «Я? Ха -ха. Знаєш, не їм до смаку! Коли тобі на стажування?» «Нічого собі!» – іронічно промовив він. «Та я вже давно відстажувався! Я відбув через тиждень після тебе, зробив три викиди і вже через тиждень був тут! А чому ти так затримався?» Та на зворотньому шляху цілий місяць був простим пасажиром. Ха, таланить же деяким. А скільки ти зробив викидів? Жодного, зізнався я. І це було правдою. Адже наша висадка на планету П не була класичним викидом. Він присвиснув. Отже щастить декому. Як щастить, то щастить. «Щастить!» Напевно, Ангол був у чомусь правий, адже у визначений термін я успішно склав всі іспити і отримав диплом. Однак на мій особистий погляд мені завжди щастило у іншому. Мене оточували гарні і талановиті люди. І сам Ангол, і сержант Джелі – і лейтенант Расджак, і Карл, і полковник Дюбуа, і Блекстоун, і Брамбі. І, звісно ж, сержант Зім. Перший лейтенант Зім, який уже обіймав капітанську посаду. Все правильно. Я знав, що мені нерозумно із ним змагатися. Через день після випуску... Я і мій однокласник Бенні Мондец стояли у залі космопорту, чекаючи прибуття своїх кораблів. Я почувався незвично і незручно у новенькій лейтенантській формі і ніяково відповідав на привітання рядових та сержантів. Аби приховати своє збентеження, я відвернувся до стіни і почав вивчати таблицю, яка висіла на ній. Це був список кораблів, які зараз перебували на орбіті Санткора. Довжелезний перелік, так ніби проти Санткора, готувалася операція небаченого розмаху. Я витріщався на цю таблицю і думав, у мене зараз є тільки два бажання – повернутися у рідний загін і зустріти там батька. Але я намагався гнати від себе ці думки, боячись зурочити. Я стояв, переглядав перелік, намагаючись зосередитися саме на ньому. Скільки ж тут кораблів? Я спробував вишукати десантні транспортники, тобто ті кораблі, які мали безпосередній стосунок до нашої мобільної піхоти. Ось Маннергейм. Є шанс побачитися із Кармен. Швидше за все ні, але принаймні можна навести довідки. А ось великі кораблі, нова долина Фордж, Новий Іпр, Марафон, Галіполіс, Ватерлоу. Безліч інших. Все гучні імена. Кожне пов'язане із перемогами, в яких піхота, яка топче бруд, прославляла своє ім'я. Далі йшли кораблі класом менше. Вони названі іменами рядових сержантів та офіцерів. Гораціо, Альвін Йорк, Свемп Фокс, а і мій Роджер Янг. Далі полковник Боуї, ксенофонт і нескінченний список інших. «Дивись», – сказав я Бенні. «Подивись, які імена. За кожним із них історія. Ти вивчав історію в школі?» «Звичайно», – відповів Бенні. «Я, наприклад, пам'ятаю, що Симон Болівар побудував піраміди, розгромив непереможну армаду і здійснив перший політ на місяць». «Ага». Ти не згадав ще, що він одружився з Клеопатрою. Ах так, дійсно. Я думаю, взагалі у кожної країни є своя власна версія історії. Я просто упевнений у цьому, сказав я і додав дещо так, аби він не розчув. Що ти кажеш? запитав Бенні. Вибач, Бернарде, просто одна стара приказка моєю рідною мовою. «А яка у тебе рідна мова?» «Талагоська». «А хіба ви не розмовляєте звичайною англійською?» «Звичайно ж говоримо. У діловому житті, у школі, тощо. Але вдома дозволяємо собі іноді розмовляти рідною, старовинною. Традиції сам розумієш». «Так», – кивнув він. «Мої дідусі, наприклад, теж люблять порозмовляти іспанською. Але де ти?» Гучномовці космопорту раптом проспівали мелодію країни лугів. Бенні, увірвавши себе, широко посміхнувся. «Ось він, мій ріднесенький! Бережи себе, друже! Побачимося!» «Тримай багів на мушці!» – гукнув я, і він пішов. А я знову повернувся до таблиці. «Поль Молонтер, Монтгомері, Геронімо» Я читав імена славних бійців І наступної миті Я почув найчарівнішу мелодію у світі Хай славиться ім'я Хай славиться ім'я Роджера Янга Я підхопив свої речі І кинувся у бік, звідки лунали позивні Твій дім там, де твоє серце Ось яку фразу я промовляв Подумки. Роберт Гайнлайн Зоряний десант Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали черговий розділ прекрасного роману Дякую вам за ваші підписки, вподобайки Дякую за поширення у соціальних мережах та за ваші коментарі Української Має бути більше Підтримайте за можливості вихід нових книг на цьому каналі Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube Або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeA Coffee чи Patreon У описі до цього відео Втім, насамперед, я закликаю усіх вас не стомлюватися Підтримувати Збройні Сили України І допомагати нашим захисникам Ну, а ми з вами традиційно почуємося у наступному творі. До зустрічі на калідорі!